Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszönöm Önöket, Bányai Géza vagyok, Kulundzsia Gábor és Csank Robert a Első résztvevőnk, hogy hát Korintzság gábor persze nem kell bemutatni, ész, ö, velem együtt, időtleníték volt, itt van a nagyvárosi dilemmákban, két témánk lesz ma, a zengő és dobókő, nem is olyan függetlenek egymástól, nem csak azért meg két hegy, hanem azért, mert mind a két esetben civil megmozdulások ö, indultak annak érdekében, hogy a hegyet abból a hagyományos ö, állapotából ne mozdítsák el, ne akarják átalakítani, ne akarják beőrölni. A beszélgetésünk második felében majd 11 óra után várjuk még Deli Árpádot, aki a dobóköyi civil mozgalomnak a vezetője és szóvivője, igen, és Csunk Robert pedig az engő. Te ott voltál mind a három igen. zengő megmozduláson, és, és, és hát sokszor jársz arra, tehát egy, egy mondhatnának, hogy, hogy abszolút belülről érzékelem mm. ezeket a dolgokat. 2004-ben voltak a zengői csaták, és hát Robert már előtte ismertem, és ő akkor még Ebrecenbe lakott és onnan, Debrecenből hát tartott a fontosnak, hogy el Ugye, tudnik való az az a meccsekben van, Pécs Fárad fölött, Pécs mellé, hogy télen, télvizidején hidegben megvédjék a hegyet ugye, mint tudjuk, evokátor építés ellen. És ebből az akcióból ami sikeres volt, tehát azt kell mondjam, hogy civil győzelemmel végződött, egy újabb kezdeményezés alakult ki, egy mozgalom, hogy ha már ilyen összefogás jött létre a civilek között, akkor ez menjen tovább, lépjünk tovább, és más, hát rengeteg ügyünk van, a, a, fogjunk, a, is tartsok fel az összefogást, és ennek az egésznek a szellemi alapjait is mm. egyeztessük egymással. És tulajdonképpen a mai napon főleg ezekről szeretnénk beszélni, de előtte pár szót magáról az engő védelemről, és érdemes tenni mondani. Tisztelettel köszöntöm a e, kedves rádióhallgatókat! E, hát valóban e, az a megtiszteltetés ért engem annak idején, hogy 2004-ben illetve 2005-ben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 hogy egyfajta szellemi, szemléletbeni rendszerváltásnak az első lépése lehetett az engő. Ott e, igazából ez egy, e, számomra egy beavatással fölért, most nem akarok igazán nagy szavakat hangoztatni, e, szinte egy, egy szellemi e, beavatással fölért, fizikai próbatétel is volt, lelki próbatétel is, és e, életre szóló barátságok is szövődtek a hegyen. Tehát a, a rendszerváltás utáni ö, első komoly civil összefogás mm. volt, amely tulajdonképpen győzelemre, ö, tehát győ, győzelemre tört és, és, és győzött, ami párját ritkítja tulajdonképpen a 89 óta állt történelmünkben. És amiért érdekes és amiről érdemes beszélni majd, hogy, ö, hogy ebből 2004 és 2005-ben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 a lehet más a világból, ami már korábban is létezett és elég jól működött, nőhetett ki a lehet más a politika, megtermékenyülve az engői gondolatokkal, és általában véve azok a civil mozgalmak, amelyek az elmúlt néhány évben meghatározóvá váltak a társadalmi politikai mozgásokban. Hát Ha már megemlítettel a Dunakört, valóban én ott voltam az akkori megmozdulásokon, és hát ráadásul hogy ez összekötődött és én módon az volt a releváns élmény, a meghatározó élmény. És az, azok tényleg felemedő pillanatok voltak, ráadásul szintén győzelemmel végződött, bár csak félig meddig, mert meg ugye a bősi csak megépült és ott volt egy olyan lehetőség, hogy ebből a hallatlan erejű összefogásból, ami akkor létrejött, kinőjön egy erős zöld mozgalom, alkalmasént egy zöld párt is. Most itt a, ne tehát most itt arra gondolok, ami a Németországban ma hamarabb létrejött, ugye, hogy a zöld párt bejött a parlamentbe, a Bundestagba, hogy Magyarországon is minden esély megvolt arra, hogy ebből a hatalmas lendületből egy erős és egységes mozgalom fejlődjön ki, és hogy ez nem így történt, ez nagyon komoly tanulságokkal járó dolog, amiről érdemes lenne egyszer beszélni, hogy hát tulajdonképpen a naivitás, a, a jó szándék és a naivitás volt a, a, a végzete ennek az egésznek, mert a részfevők a hatalmas tetre készséggel álltak hozzá a dologhoz, és nagy befogadókészséggel is, és a befogadókészsége volt a baj, mert olyan embereket építettek be akik aztán rendez szétverték és meg a helyét és hova bevetették. Tehát azóta M most, is. Bocsánat, most a Dunakörről beszélünk. Igen, azután, igen a, jó, pontosan, érdem. most még a Dunakörről beszélek, pontosabban az azutáni eseményekről beszélek, és valóban azt lehetett mondani, hogy a zöld mozgalom azóta is széttagolt és nincs igazán ereje. Uh -huh. Az első, hogy mondjam, Reménysugár, itt ezen, ezen a sötét szürke égen, pontosan az engői csaták voltak, és utána következő események, és valóval, mint hogyha ebből kezdene megint magára találni, ez az egész zöld ö, hát mozgalom, ö, de hát sajnos közben eltett 20 év, és közben történt, ami történt, ö, de közben által... egy más generáció, egy kicsit más módon van. áll hozzá, mi egy... Tulajdonképpen ennek, ennek az új generációnak azt lehet mondani, az első igazi, ö, hogy mondjam, önálló politikai ö, megmozdulása, tehát nem a politika fősodrából kívülve, hanem, hanem egy, egy önálló kezdeményezés, egy hang, ami... ami, ami hang. Igen, azt kell uh -huh. menni, ugye? A lényeg csak az, hogy legyen egyfajta egységösszefogás, mert uh -huh. uh, tapasztalatom ilyen zöld országos találkozókon is járva, hogy uh, hát elég sok ilyen megjelentési zöld is van. Uh -huh. uh, meg, hogy a szó minden értelmében hangzanak-e zöldségek, szóval uh, ez, ez találkozhatatlan. Uh -huh. És sokkal olyan ereje lenne ennek az egésznek, hogyha valóban lenne egy szellemi ö, alapvetése, és tulajdonképpen ö, amiről most ma mi beszélünk, ez lényegében ezt célozta, hogy ezek a szellemi alapvetések jöjönnek létre, aminek alapján kicsirázhatna az új egység, ami annak idején nem volt létrejön. Azt ugye jól gondolom, hogy ma nem fogunk arról beszélni, hogy... hogy hogy technikailag a lokátorral mi a helyzet, hogy kell, vagy nem kell, meg izé. mert úgy érzékelem, különösen az utói életéből a dolgoknak, hogy, hogy itt igazából a technokrata, lélektelen, bürokrata és korrupt tendenciákkal rendelkező hatalom ellen lép föl igazából egy, egy nagyon jól megfogható ürügy kapcsán a civil társadalom, tehát vannak dolgok, amiben nagyon nehéz belekapaszkodni, mert jószínűleg bizonyíthatatlanok, itt pedig a, a nem törődömségnek és a voluntarizmusnak egy nagyon nyilvánvaló lépéséről van szó, szóval még olyan mértékig is, hogy a, a, a, a, a, a jutásos politikusokat is megosztja, még, még a szocialista párton belül is megosztott politikusokat, tehát ez a dolog hogy mértékig, hogy mondjam, nyilvánvaló belenyúlás az emberek szabadságába vagy a közérdekbe, és, és olyan mértékig nem vesz figyelembe senkit, aki ott van. Mondjuk ezért egy kis adalék, hogy, hogy azért ez a probléma, a lokátortelepítés elég ügyesen át lett passzolva most Pécs határába, ami szerintem egyáltalán ennek a közvetlen a problémát nemhogy nem oldja meg, hanem inkább kulminálni látszik. Bocsánat, én majd még visszatérnék azért a, a, a kritikai hangoktól az engőhöz, mint tőkéhez, mint, hiszen az a engő az először környezet, környezeti tőke lett fogalommal 2004 után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 valószínűleg a Pécsre átpasztolt, a Tubesre átpasztolt a lokátor e, probléma sem, o, valószínűleg ott sem fog megépülni, tehát mm -hmm. ott is olyan, olyan erős lett a civil összefogás, tehát e, annak idején a, a 2004 nyarán, amikor leültünk beszélgetni először a, a civilekkel, hogy, e, hogy ebből a környezeti erkölcsi tőkéből legyen végre politikai tőke, civil politikai tőke, akkor mindenki úgy meglepődött, és mi, mindenki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 forradalmak sorsa, ahol, Valószínű, ahol igen, igen. Ugye még nem látunk olyan forradalmat, ami mondjuk igazságosan végződött volna, tehát a, a, ha a hatalomra kerül, ugye ha levelek a forradalmat, erkölcsileg talán az a legszerencsésebb egyébként, tehát Lát, euh, olyan értelemben, hogy garantálta a megdicsőülése a résztvevőknek most sajnos ki is szokták végezni Ez egy őket. picit szarkasztikus megjegyzés volt. Hát igen, de, de mondjuk nem kell az a számolni, hogy, hogy mondjuk három, öt vagy tíz év múlva, mint például azért a, a francia forradalom részlövői a, a diktátorok és a legundorítóbb erőszakos emberek között találjuk őket. Tehát a, a, a tiszta név az nagyon gyorsan bemocskolódik, amikor kiderül, hogy ez a jellem ez nem volt olyan makulátlanul tiszta. A hála Istennek az engőn azért egy-két évig tartotta magát, és, és mivel utána már az engül mint probléma megszűnt, hála Istennek, és újra csak gyönyörű szép hegy, és, és kiránduló hely, és, és természetvédelmi terület, és, és fantasztikusan... Szép hely és borvidék, és, és, és, és. De azt a rehabilitálták, azt a részt egyébként, ami mert valamit ott elkezdtek ki. Nem, valójában nem, nem, nem történt semmi. a akkor komoly... kezdtek el. Aztán. Igen, a, a, ami, ami az Te nem... e, Tehát először volt maga a hegynek a védése, uh -huh. 2004. februárjában, ott valójában nem történt. Tehát ott. ott ö, de, kar karhatalmi erőket vetettek be, de, de azokat végül is azok végül is levonultak, majd mindjárt fogom mondani, hogy mm -hmm. miért. Másodszor volt egy árokásás lent a hegylábánál, mm -hmm. azt, azt jelképesen ugye vissza is temettük, és, és harmadszor következő februárjában újra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 Tehát önmagukat oláncolval fákhoz, vagy gépek elé feküdve, vagy gépekhez hozzá láncolva magukat, vagy egyszerűen csak egymás karját összefogva, nagyon erős akaratról is itt röltettek tanúbizonyságot. Mm -hmm. És a másik, ami nagyon-nagyon komoly erkölcsi tőkét jelentett, az, hogy sikerült egyesíteni a, a szeretetet, tehát az európai keresztény szeretet fogalmat a keleti hindú erőszakmentesség fogalmával a hegyen. Ez, ez olyan mértékben tudatos volt, hogy ki is volt írva. Igen. Transparensekre ki volt írva. Mi uh, volt pontosan kiírva. Hát, hogy uh, egy előre megfontolt uh, kiránduláson veszünk részt, tehát <gül> ilyen, ilyen kicsit humoros szövegek uh, meg, hogy valóban tehát az erőszakmentesség, a szeretet, <gül> ezek uh, be nem jelentett be ne, előre be nem jelentett <gül> kiránduláson veszünk részt, Aha. És ami nagyon lényeges, hogy az agresszív elemet sikerült kikapcsolni. És uh -huh. Ö... egyébként hogy sikerült? Mert mindenütt vannak emberek, akik, hogy mondjam, tehát tényleg azonnal a fegyvert ragadnának, legalább a szavakban nagyon agresszívek tudnak lenni hogy lehet lecsillapítani. Én azt gondolom, hogy, hogy ö, ezt nem tudom neked megmondani, pontosan, hogy ezt általában mi a, hogy lehet megoldani, ezt tudom, hogy ott hogy tettük, ö, szinte mindenkivel személyesen elbeszélgettünk. Tehát nem uh -huh. voltunk olyan sokan a hegyen, tehát uh -huh. közösségben is személyesen is elbeszélgettünk, hogy ha feljön akár a rendőrség, akár a uh -huh. hadsereg, akár, akár ö, helyi őrzővédő kft emberei, akkor nem szabad se visszajutni, se visszaszólni, hanem le kell ülni a földre, le kell feküdni, mosolyogni kell rájuk, esetleg kedves szavakat mondani nekik. Az igazság, hogy a végén elszégyelték magukat, Aha. ilyet én még sose éltem Aha. át, és lementek, megunták. Tehát kihúztak embereket, levittek a földre, Aha. kihúzták a hegyről, majd azok az emberek fölálltak, leporolták magukat, és visszasétáltak, és Aha. újra leültek. És, és közben mosolyogtak azokra az emberek. Érteni, akik... hogy már azért nem mindenki volt ott, hogy ez egy... Ez a hegy, az egy, mondjuk itt Pesti viszonylatban milyen hegyet lehet násanlítani? Ez egy, ez egy 700, 700 méter. Tehát 700 méter magas, magas hegy. Tehát majj, majdnem 700 méter magas hegy. Tehát mondjuk olyan, mintha János hegy... Igen, de a szoknyája már 300 méterről indul, tehát is maga a hegy onnan... Mm -hmm. Igen, tehát magyarul egy elég meredek egyben van Igen, igen, meredek tehát van, inkább, inkább erre gondoltam, fó, fó, aminek az erdős részén kell fölverteni. Igen, így, így van, van, Igen, egy hát, kiránduló. Teljesen tökötették volna, hogyha odaútokat építenek, igen. vagy kábeleket fektetnek le. Aha. Vagy a tetejére egy lokátort építenek. Aha. Tehát ráadásul uh, természetvédelmi terület. És me, honnan Útszolták el azokat, akiket elútszották. A Heck Tehát a Heck A rendőrök oda fölmásztak? Nem rendőrök, hanem, hanem őrzővédő kávézót béreltek föl azok a cégek, akik érdekeltek voltak a, a megépítésben, és azok is. Ez egyébként föl. döbbenetes, már csak azért mondom, mert akkor tulajdonképpen ki ellen folyik a tüntetés? A, nincs a, ez nem, mert ez egy, ez egy elvileg, ez egy állami. Igen, igen beruházás. Igen, de a rendőrséget és a hadsereget ott nem igazán merték bevetni, Én úgy érzékeltem. Tehát az akkori kormány teljesen bizonytalan volt, hogy mit, mit lépjen. Ö, óriási volt Ez a... egy olyan fura érzést vett föl, tudod, hogy igazából itt hát, hogy úgy mondjam, beruházók állnak a dolgok mögött. Megint Sanda szándékú pénz Hát valószínűleg nem két filére. Hát a megrendelő a meg... az állam volt, természetesen a magyar állam, de, de, de a beruházók, De hogy miért, hogy miért nyomják annyira, Igen. hogy egy ilyennek létre kell jönni, egy ilyen nagyon drágának, egy nagyon néző és, és mindig magáhadseregeket vetnek be. Igen. Tehát, tehát ez, ez olyan, mint... Nem, nyilván nem e, e, e, akarom ezt azonosítani, de hát elég sok, főleg ilyen, ilyen, ilyen kalandos film készül azzal az izével, amikor egy, egy vállalat veszi át tulajdonképpen a hatalmat, és ez nekem ezt sugalja, mert azért hmm. 30 évvel ezelőtt van rendőrökkel találkoztatok volna. Igen. igen és igen. becsületesen úgy mond, tudtát, hogy kivel áll szemben. Igen. Nem pedig egy őrzővédő Kft., aki azt se ki a megbízója. Valójában mi sem tudtuk pontosan azt lehetett látni, hogy akkor hajnalban. Igazából mi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 erőszakkal levinni a hegyről, de nem sikerült, pont azért, mert mi kikapcsoltuk, hát ha mi is erőszakkal léptünk volna, vagy vissza, akkor valószínűleg elveszítjük ezt a csatát. Uh -huh. De mivel sikerült az erőszakos, az erőszakot, mint elemet kikapcsolni, uh -huh. és valóban mindenki egyszerűen csak lefeküdt, leült, beszélgetett, kedvesen szólt hozzájuk, egy idő után, eltelt olyan jó fél óra, akkor... Uh, Egyszerűen megunták. Nem uh -huh. mondtad, hogy valakit lehúztak, vagy elvesztak. Igen, lehúztak, de hát nem tudták, de nagyon, messzire, nem tudták nagyon messzire vinni. No, nem Fölállt mit. és visszasétált. Uh -huh. És egy idő után látszott, hogy ez reménytelen a részükről, uh -huh. mert, mert <gül> ha elhúznak két embert, akkor a helyére beáll tíz. És uh -huh. közben a környező falvagó egyre többen és többen jöttek föl. A következő nap már egész Magyarországról jöttek. Uh -huh. Tehát február 11-én szombaton már sok száz ember soprontól Nyireházáig elindult, és ott volt a hegyen.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 Attól lehet határozott egy, egy forradalmi mozgalom, hogy, hogy nincs benne agresszívelem. Tehát mondjuk le lehet, én mondjuk az, utcára, az, volt, le lehet az utcára, az igencsak határozott volt. az utcára, oda lehet állni katonák elé, de mm -hmm. ha nem csinálok semmit, akkor engem igazságtalanul, erőszakosan elvisztek helyemre a másik tíz. Mm -hmm. Az egész a félországot nem lehet elvinni. Mm -hmm. Hogyha én nem. Ö, tehát igazából a.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 akkor az sokkal, de sokkal mondjuk bénítóbb hatású uh -huh. akár a rendfertartó erőkre is. De ebben nincs benne az, hogy ö, hogy mondjam, tehát föllépni egy olyan konkrét és nagyon jól körülhatárolható ö, dologgal szemben, mint a, a Radar telepítése, ami, amit viszonylag könnyű megérteni, nem túl összetett probléma, tehát nem egy ilyen, nem tudom én, társadalomba beágyazó ilyen-olyan izé. És mondjuk egy kormánynak a működés ellen általában tüntetni, ahol nem lehet ennyire egyértelműen meghatározni, hogy most akkor mi a rossz, mi a jó, mert van pro és kontra egyaránt, és, és a vélemények sokkal széttagoltabbak, tehát nehezebb föllépni. Vajon, vajon ha mondjuk csak fordítunk egy egy, egy, egy egy ilyen, hát hogy mondjam, inkább egy ilyen kis játék csak, hogyha mondjuk a október 23-án, 2006-ban ugye a, a tüntetők mondjuk az a erőszak nélküliséget választják, akkor ahhoz nem kellene nekik eleve a problémáról is tudatosabbak lenniük. Tehát valószínűleg ezért, mert, mert zsigerből álltak ellen zsigerreható dolgokkal szembe, tehát, hogy mondjam, én főleg úgy gondolom, hogy, hogy a, a, az emberik az a sajton keresztül kapják meg a maguk adagját, tehát az a vélemény, ami, ami, aminek alapján most fölháborodik a legtöbb ember, azt olvassa vagy hallja a rádióban. És nem, nincs két szemével meggyőződve Ebben az esetben meggyőzöttetek a két szemetekkel, mert ott tárgyalás volt előtte meg, tehát annak más volt az előzménye, de ezek a tüntetők nem, nem voltak egységesek abba, hogy valami programjuk legyen, tárgyaljanak, stb. Ebben valószínűleg teljesen igazad van, az, az, azt azonban szeretném kianksúlyozni, hogy a, valóban a, az összödi beszéd utáni tüntetésorozat először békésmederben indult el, és, és a legalábbis az első egy-két nap, és a TV tehát ö, olyan fölösleges agresszívelemek léptek Igen. fel. Tehát most nem személyekre gondolok, hanem, hanem indulatok Igen. és, és ö, mozgolódások, például a TV ostrom, vagy, eg, vagy más atrocitások, amelyeket, ha akkor az elején, ki lehetett volna kapcsolni. Tehát egy sokkal tudatosabb ö, ö, politikai... Ö, összefogás iranik meg a Igen. vezetők szintjén, akkor én azt gondolom, hogy egy, egy békés, de nagyon határozott ö, ö, tömeg, több százezes tömeg, amely minden most nap leül, viszi a, is volna. A, és, és hogyha ez ellen lép föl nagyon agresszíven mondjuk egy kormány, legyen bármelyik kormány, Igen. most nem csak erről beszélek, akkor az azonnal erkölcsileg megbuktatja az egész Igen. világ előtt azt a kormányt. Így meg sajnos a tüntetők is besarozottak. Így tehát van, a dolog, uh, tehát vissza, visszacsapódott az agresszívelem végül is magukra a tüntetőkre, ami aztán további felhatalmazva, erkölcsileg úgymond felhatalmazva érezte magát a kormány, hogy, hogy ő maga is egyre nagyobb és nagyobb. Tehát végül aztán az egész csapdába került. Igen. És itt egy rókafogta csukkalett belőle, és ezt érezzük most már évek a magyar azt politikában. Látom, hogy ez az a fajta cél meg, megmozdulás, amiből a civil öntudatnak az a tudatos tanuló része hiányzik. Tehát ezek felkészületlen emberekként Igen. mentek oda. Tehát egy dolog, hogy, hogy, hogy, hogy elégedetlenek vagyunk, a másik dolog, hogy igazából tudjuk-e, hogy miről van szó. És ez tanulni kell. Tehát, tehát én a legnagyobb problémát ott látom a civil világban, hogy, hogy a, a civil társadalom nagyon tudatlan a saját helyzetéről. És az engőben ott egész különleges emberek jöttek össze, mert nagyon tudatosak voltak. Hogy ugye, aki egy ilyen helyre fölmegy igen, télen, igen. veszi a fáradtságot, és meghozasz az áldozatot, azért ott már egy tudatosság szükségszerűen megelenik. Meg a Dunatkörbe is a tudatosság Pontosan, nagyon Pontosan, mert igen. ott is egy, egy olyan ügy miatt, egy konkrét igen. ügy miatt, ebben a nagymoros vízdépcső ellen tüntettünk, egy ilyen ö, esetben, ugye most a beszél után pedig hát mindenféle emberek jűnek össze, ö, különböző alapállásból jövő emberek, akik között nehéz, hát harmóniát, vagy nem uh -huh. is tudom, ö, azonos platformot teremteni, hiszen annyi fajta alapon tiltakoznak. Uh, ahogy te is mondtad az előbb, hogy a hogy hogyha győz, akkor szinte törvényszerű, hogy aztán utána egymás ellen is forduljanak meg egyik. Igen. Mert csak abban egy, egy, egy egységesek, hogy az ne legyen, ami van. Igen. De utána mi legyen? Tehát ez is valami hasonló dolog. Tehát akár a Nymarosról, akár az engörről van szó. Egyértelmű volt a, a cél, hogy, de hogy mit akarunk. Jól vettem. De eresebben már egy kicsit már volt A, a Rómi még egy csomó dologgal itt készült, és nem, nem is számomra vagy, de ne, ugye Beszéljünk, esetleg egy hangyányi kis zenét még beiktatunk a, a folytatás elé, de talán a gondolatom az, hogy a zengő azt mutatja meg, ha jól értem, és majd ezt elmondod a zene után, hogy, hogy ezt a fajta, mondjuk úgy, hogy forradalmat, most már egy forradalmakhoz hasonlítottuk, ezt ha te tudatosan és értő, szakértőként csináld, akkor ennek a, a következménye lehet, hogy egy, egy valóban szép világnak a létrejötte lehet. Na, ez legyen a kérdés, és akkor legyen egy kis, egy parányi kis zene, egy-két perc, és utána Csank Robert és Konodzsia Gábor folytatja. <Szorítan> Isten gyümölcsöt érleljen. Dilemmákat folytatjuk, Fányai Gézagyok, és Csank Robert van még itt velem, és hát hallottál, hogy a, a zengő kapcsán, tulajdonképpen most kialakult zengő mozgalomról beszélünk, mint a civil megmozdulásnak egy nagyon pozitív, és nagyon sok jövőbe mutató gondolatot ébresztő változatáról, vagy lehetőségéről. Hát kérdésedre válaszolva, még a szünet előtti kérdésedre, valóban ö, a zengő sikere abszolút a tudatosságon és az erkölcsi tisztaságon múlott. Tehát ezt a kettőt sikerült összekapcsolni, és az utána ebből kialakuló civil összefogás, amely a legkülönbözőbb ö, szervezeteket próbálta összefogni, ez 2004-2005 ös évben alakult ki, és... Ö, és itt a következő alapvetéseket tettük. Itt körülbelül öt komolyabb találkozó volt, öt komolyabb beszélgetés, ahol a különböző civil, az engőben résztvevő civil szervezetek vezetői, illetve mint kaptak helyet. Először is azt ö, állapítottuk meg, hogy az engőhöz hasonló mozgalmakat kell indítani az országban. Tehát ö, mi, mindenhol vannak az hasonló problémák, amelyek. Nyilván egyfajta antiglobalista uh, módon uh, kell ezeket összefogni vagy megközelíteni, tehát nyilván a globális nagytőkének a méretetlen ésségét visszafogni, és a, a, a civil szférát teljesen kikapcsoló állami döntéseket mondjuk úgy, hogy uh, korlátozni. És akkor uh, egy nagyon szép alapvetést tettünk, hogy uh, nem elég a természetet és a környezetet védeni. Tehát az csak mondjuk úgy, hogy a, a, az emberi létformának a, a fizikai síkja. Ö, persze kell egy zöld tudatosság, egy, akár egy új zöld, zöld tudatosság is, ebben mindenki egyetértett, de a természetvédelem az pusztán csak egyfajta fizikai-testi alapvetés. Ugyanúgy kell a társadalmi környezetet is védeni, egyfajta ö, szociális összefogást és szociális fórumot létrehozni, amely az emberi léleknek felel meg és kell egy szellemi tisztálátás, tudatformálás, és egyértelműen értékorientáltság. Tehát mind a hármat védeni kell, egyszerre, nem lehet ezeket egymástól külön választani, és ebben mindenki egyetértett, hogy ez csak így, így tud hatékony lenni a továbbiakban. És... Abban is megegyeztünk, hogy itt nem egyszerűen kormányok ellen kell csak adott esetben fellépni. Nem egyszerűen csak egyfajta világrendszer ellen, hanem, hanem valóban egy szemléletváltást kell végrehajtani. Hiszen nyilván, ha rossz a szemlélet a közembernek, vagy az általános tudat nem el azt a szintet, ahol, ahol hatékonyan föl lehetne lépni mondjuk egy rossz rendszerek ellen, vagy egy rossz rendszerváltás, vagy egy következetlen rendszerváltás következményei ellen, amelyeknek csak a tünete az, hogy milyenek a kormányok, hiszen a kormányok úgymond csak kiszolgálnak tulajdonképpen ö, adott esetben rendszereket, gazdasági erőket, globális erőket. A gyökeréig kell lemenni ennek a kérdésnek. Ö, és ha a szemlélet változik, akkor azt mondtuk, hogy előbb-utóbb valószínűleg a forma is változni fog. Ö, és akkor belehet lépni a politikába a mozgalomként, később esetleg pártként, de a politika is csak a közösség szolgálata lehet. Tehát semmiképpen sem. Tehát, hogyha a zöld mozgalmak, és ennek a veszélye azért fennáll, úgy alakulnak politikai pártokká, hogy a, a mai rendszert képezik le, és jobb-bal népi urbánus és egyéb törésvonalak mentén rögtön ketté vagy háromfelé csoportosulnak, akkor ez ugyanúgy zátonyra fog futni. Tehát, hogyha nem vagyunk képesek kikapcsolni mm. ezt a fajta. Rossz mechanizmust, amivel tulajdonképpen akár azt is mondhatjuk, hogy tudatosan osztják meg a társadalmat. Illetve én látok még egy más fonást is ebbe, amit te magad is említettél, és ez pedig az, hogy az, hogy tudatos emberek döntenek a saját sorsukról, tudatos civilek, az ez egy tudatosodási folyamatot, tanulási folyamatot. Igen. És nagyon érdekes, hogy a, a, az üzleti életben ma ez a tanulószervezetek a, az egyik legerőteljesebb uh, uh, rendszergondolkodási, hát mondjuk úgy, hogy mozgalom, ebbe mindenfajta szervezet nonprofit és, és uh, for szervezet egyaránt részt vesz Amerikából, indult az mit ről és most már Magyarországon is van ennek csírája, de a lényeg az, hogy ez ma egy tudományos tény vált az, hogy, hogy az embereknek a saját sorsukat csak a, a, egy bizonyos tudás birtokában, tehát tanulás révén tudják megváltoztatni. Már pedig a politika hagyományosan igazából számomra nem is az, hogy most jobb vagy bal, vagy minek nevezi magát, hanem az, hogy Valamiképpen a, a, a közönséget, a választókat egyfajta tudatlanságba tartsuk. Én tudom, hogy mi az igazság, engem választhatok meg, és ilnentől le is válok rólatok, és, és inkább ez a veszély, akár zöldnek nevezi magát, akár más színűnek, hogy, hogy, hogy, hogy a politikai réteg a saját érdekei szerint fog gondolkozni, és akiket kép is, azokat ténylegesen nem képviseli, vagy csak nagyon halványan. Na most És azok pedig, bocsánat, nem tudnak védekezni, tehát nincs, kon, nincs a kezükben a kontroll, ami a, ami a, a tudás hiányából fakad. Erről szól ez a műsor. Igen. Most már 6 már éve, hogy ez ne így legyen. Igen. Ezért, hát jó, hogyha minél többet hallgatják, mert pontosan ez a szédünk ezzel a műsorral, hogy olyan dolgokra hívjuk fel a figyelmet, amire esetleg te nem tudnának az ember. Tehát nem egy Ö, hogy mondjam, ön célúan beszélgettünk itt mi egymással. Ö, most a konkrétan ezeken a beszélgetéseken ö, mindenféle ö, oldalról érkeztek emberek. A politikai palatta minden oldaláról, ezt hangsúlyozottan mondom, nem volt megkülönböztetve, hogy most csak innen, vagy csak onnan, vagy csak ez, vagy csak az, hanem aki ö, úgy látta, hogy ezeknek a céloknak az érdekében ö, hajlandó együttműködni és tenni, ö, azok mind ott voltak, és tényleg kialakult az, hogy ez a újfajta szemlélet, ez nem kötődhet, és nem is kötődik meghatározott színhez, vagy oldalhoz. Itt valamiféle tényleg új alapvetésről van szó, és a frontvonalak itt nem az szerint van, hogy most ki milyen zászló tobogtat, hanem hogy a, a szellemiségében eljutó odáig, hogy ö, ne rövid távon gondolkozzon, hanem, és ne, ne csak a saját érdekét nézve gondolkozzon, hanem hosszú és mások érdekét is nézve. És tulajdonképpen ö, ez volt a relevanciája ennek az egésznek, ezeknek a beszélgetéseknek, ö, és most, hát már nálam van a szó, ezek a szerelemű alapvetésekben hierarchiát is állítottunk föl. Ö, itt három szintről van szó, és most ö, annak idején is úgy beszéltünk ezekről, hogy először az alsó szint, tek, szintről beszéltünk, majd egyre följebb és főjebb lévő dolgokról, és most is így érdemes erről beszélni. Tehát ö, ö, ugye, de az alsó szint sem alacsony, egyáltalában nem, tehát onnan indítottunk, hogy alternatív gazdaság és társadalompolitikáról lenne szükség. Ez önmagában nagyon kemény radikális dolog, ö, ami túlmutat, a József Attilába a léleben, mai kocsmán. Szóval, amelyik figyelembe veszi azt, hogy itt valóban végidőket éljük, mondjuk ki magyarul, és radikálisan más módszerekre van szükség, mint ami, ami, most, ami most zajlik. És hogy az, előbb el is hangzott. Nem szabad leragadni a környezet és természetvédelemnél, mert ez folyamatos utóbátharc lenne. Tehát itt egy aktív kezelésről van szükség, átfogó szemlélet kell képviselni, működőképes alternatívát felmutatva, és ez nem ö, egy, egy szlogen, ezek valóságos dolgok. Itt vannak konk konkrét nevek. A David Corten, aki a Tőkés uh -huh. Társaság Világoralma című könyvet írta uh -huh. meg, vagy hogy magyarokat mondjak, a Liskatiból, Siklaki István, ö, akik Magyarországon végeztek nagyon komoly ö, munkásságot azon a téren, hogy hogy lehet és, és működőképes alternatívát ki is kutatni. Próbálták őket, tehát magyarul a Liska modell az azért ki volt próbálva. Tehát ezek nem Igen. régből kapott Igen. feltételezések, hanem nagyon konkrét dolgok. Ö, ezek ott a gazdasági téren, De a társadalmi politikáról is beszéltünk, ott van Magyarorszóltán, Kis István, lehetne folytatni a névsort. Akik uh, nagyon komoly munkásságba bizonyították be, hogy itt igenis van alternatíva, igenis van kitörési pont, nem igaz, hogy, hogy vagy jobb, vagy bal, Igen, vagy nem. Nem igaz, hogy csak uh, államszocializmus vagy államkapitalizmus létezik, mert ma ugye ebbe a zsákutcába akarnak minket beletolni, hanem valóban van sajátos és éppen magyar modell, nemzetközi modell is, de különösen megjelenik, hogy a magyar kutatók éppen Magyarországon, éppen a Kárpán felszében tudtak volna felmutatni, ha ezt hagyták volna... A magyar modell, ez, ez, azért ezt... Csak hogy félre ne értsük, hogy ne ilyen turul dolognak nem, nem, képzelje nem, nem, valaki, nem. hanem ha jól gondolom, akkor ez azt jelenti, hogy a, az itteni környezeti és hogy mondjam gazdasági variálitásokra alapuló modellás, ami a múltunkban ö, benne van, nem a csak, Nem van, csak, hanem, hanem teljesen új társadalmi, teljesen új tulajdonviszonyokat vette föl, ami egyébként 1956-nak is, hiszen uh -huh. ugye most ö, ünnepelünk éppen tegnap. De mitől magyar?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 Kert-Magyarország modellben, sok mindenben, tehát, de említhetnék a... De Hanem a magyar találmányok Egy Egyrészt, másrészt, lehet, hogy éppen a magyar lelkület, vagy a magyar típusú ember alkalmas arra, hogy ezt az áttörést végrehajtsa. Éppen egyébként említhetnék a történelmi példákat, Rákóczi, vagy a 1848-as országgyűlés, vagy 1956, amelyik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 Éppen 1956 kapcsán keveset szokták emlegetni, hogy olyan munkásúnyi igazgatásokat, olyan mm. közösségi tulajdonformákat, amelyek tényleg egyedülállóak lettek volna a világon. Mm -hmm. És kitörtünk volna ebből a vagy kapitalizmus, vagy szocializmus szorításából. Még, Visszadom még, a szót közde mert ugye ez nem, volt az alsó szín. keveset beszélnek. Igen. Ez 56 keveset. a lényege Igen. egyébként, mm. és erről beszélnek a legkevesebbet, mert ugyanis attól keleten és nyugatlan egyformán fáztak, egypapán féltek, mert kiderült volna, hogy igenis van működőképes alternatíva, valóságos alternatíva. Ezek a munkás tanácsok, az önigazgatás, a tulajdonlás. Mm -hmm. ezek mind valóságos alternatívát A adtak volna. Akár értem. igen, ezzel mm -hmm. már föl is léptünk a második mm -hmm. szintre, mert ez tulajdonképpen a, mm -hmm. az élet, tehát a igen. társadalmi szint, az élettisztelete. A... A Sajnos olyan világban élünk, ahol egy ilyen szót, hogy magyar, ma meg kell magyaráznod, hogy fél. Hát ez, ez nagyon szomor, elég szomorú. Elég szomorú a, a negatív konnotációról hát vagyunk. De az, az is szomorú, hogy, hogy ennyi a negatív konnotáció. Igen, tehát, de mindegy, ezek mert ezeknek nem, Tehát egy magyar szónak sose kellene, hogy neg negatív összefüggésbe ne. jelenjen meg semmilyen oldalon. De tehát, minden esetben a hallgatóinkat hogy erről Igen, szó, igen, igen, igen. Na most akkor ez ö, volt az első szint, amiről beszéltünk, és amit hallhatta a tisztelt hallgatók, ez sem alacsony. Uh -huh. Na most a, a következők erre a, épülnek, mint, mint bázisra. A második szint, az együttérzés szintje mm. nagyon fontos dolog. Itt, itt már a lélek szintjén vagyunk, tehát a, az együttérzés embertársainkkal és a teremtés más lényeival, és itt mm -hmm. jutunk el megint a, a keleti vallásokhoz ami túlmutatónképpen... Meg a, kereszténység is. Meg a, kereszt a kereszténységben is. A kereszténységnek is a hát, és és ez a lényeg. És szemketten, ez a vallásra van a humanizmusnak is az persze, a lényege. Igen? Persze, persze. Igen. Tehát nem kell feltétlenül vallási keretek között maradni. Igen. Tehát a dolog lényeg az élettisztelete, védelme, és amit hány szót beszéltünk már ebbe a műsorban, a gyógyítás, uh -huh. mint olyan, alapattitűd. És... Itt már megfogalmaztuk akkor, 2004-ben, 2005-ben, hogy már a szándék is igen fontos, a szerette a védelmes a gyógyítás, de ismerni kell a föld erre a uh -huh. ami szintén szó volt itt Gerrel ugye a földgyógyítás uh -huh. kapcsán hogy ö, ö, ezek szintén konkrét dolgok, nem kitalációk, uh -huh. ezek működnek, és működhetnének is akár, tehát ugye a fengsújról beszélnek, hogy uh -huh. a, a lakáson belül mit hova tegyünk, de az, hogy ha létezhetik ö, ilyen egy városban, uh -huh. hogy melyik épületet hova tesszük, vagy hova, hol, hol Sokkal lakad, fontosabb, nem mondjuk. így van, sőt globális szinten is létezhetnek, hol legyenek települések, erről senki nem beszél, pedig hát igen, ez a, a vicc az egészben az, hogy ha valaki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 Vagy minimális, vagy csökevényes. Tehát ez az a második szint, Igen. mert ez egyben a társadalom szintje is, Igen. ahol az együttérzés ki kellene, hogy alakuljon. Enélkül nem lehet egészséges ezek társadalmat építeni. Alap törvények, hiszen az emberekben megvan a harmóniáról, alkotott belső elképzelés, mondjuk olyan, mint például az aranymetszés, ugye, amit akárhogy nem mindenki egyformán talál arányosnak, és, és a, a tisztasága, stb. Hát mindenki látja, hogy mikor van valami rendben, és mikor nincs. Nem mindig, nem mindig tudja, hogy hogyan hozzász létre. Igen. Tehát gyakorlatilag ez volt a második szint, uh -huh. ami egy, egy a, a gyógyításnak és az uh -huh. együttélésnek a, a szintje, ami uh -huh. rendkívül fontos, uh -huh. és a, a túlélésnek az egy, egyetlen lehetősége. Illetve van még egy, a, a legfelső szint, amiről most beszélni fogunk, ez pedig az áldozat. Uh -huh. Erről az emberek valahogy nem nagyon szeretnek beszélni, pedig mindenképpen lesz áldozat,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 és felajánlott módon ezt az áldozatot. Erről is beszéltünk már, éppen Robi beszélt ebben a műsorban, például az, az két a, az hogy, hogy ezt tulajdonosan le kell mondanom dolgokról, mert ez a mű, e, rendszer, most globális rendszerű beszélek, és e, a gazdaságot is beleértem, nem fenntartható. Szóval ennek finoman szóval és nem lesz jó vége, és méghozzá nem rúgó, nem hosszú időn belül, hogyha még mindig ezt a hedonista alapállást követjük, vagy pedig követnénk, ha, tud, ha követhetnénk, tehát egy homnak más, a fordulatnak kéne bekövetkeznie ezen a téren, és mert ha nem tesszük, meg akkor is lesz áldozat, de az aztán ilyen csak akkor mondjam, az, az ember, és igen, nem van. Egy, egy felajánlás, amikét nagy, nagyon nagy különbség. Egy nagyon fontos filozófiai alapvetéssel legészíteném ki, amit Gábor mondott,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 hogy, hogy a legmagasabb szinten és legtudatosabban élők, adott esetben a legjobb anyagi körülmények között élők hozták meg először az áldozatot. Mm -hmm. A nemesség, 48, e, a a nemesség e, így van, e, az arisztokrácia, adott esetben az egyház képviselői, na most ezek már eltűntek a társadalmunkból, tehát egy mai modern társadalomban sajnos e, ezek az e, áldozathozatalra képes társadalmi csoportok már nincsenek jelen,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 mondjuk a legnagyobb áldozatot meghoznia, ezzel szemben azt látjuk, hogy a fejéteteire állított piramis képpen politikai vezetőink azok, akik a legkevésbé akarnak igazából részt venni ebben az áldozatban, és úgymond cserben hagyják magát a társadalmat. Hát az áldozatokat a szegény negyedek lakóinak kell általában meghozniuk Igen. a társadalmat. Ami egyébként rendkívül gyomorforgató számunkra. És még ehhez kapcsolódnék. A, ö, hogy annak ide, és pontosan erről beszéltünk. Tudatosra tenni kell, hogy közfeladat vállalása nem más, mint a közösség szolgálata, és mint ilyen áldozat. <haz> Tehát ö, ez egy alapvető kérdés, hogy ilyen alapatitűdből szabad közfeadatot vállalni, és az előző szintre is visszatérve együttérzéssel érzé, azok iránt, akinek az érdekében ezt a közfeadatot vállalom. Uh -huh. Hát az éppenséggel nem az a gondolkodásmód, amit jelenleg uh -huh. általánosabban tapasztalunk. És az nekem volna itt egy eh, kicsit kíváncsi kérdésem. A, a, nagyon ahogy felsoltad ezeket a, a szempontokat, elveket, ugye, amikor eljutottál ez a szellemi nívójú gondolathoz, az áldozathoz, mit szóltak ahhoz azok a részvevők, barátok, akiket ott voltak veletek, és mondjuk ö, ö, erősen, ö, mondjuk, nem tudom én... Egyébként mondjuk ateisták és izák voltak. Tehát olyanok, akiknek a számára az, hogy, hogy áldozat, vagy hogy is mondtad, fölajánlás. Igen, Tehát ezek ezek, ezek, önkéntes fölajánlás, önkéntes ezek a, a vallásból ismerős szavak, és ez nem vagy kölcsönben. Vagy onnan kölcsönben szavak, szavak, és hát vannak emberek, akik ezt nagyon nehezen ő, hallgatják meg ezeket a szavakat, mert olyan rossz érzéseik támadnak, és az elveiket érzik megsértve, hogy mennyire ő, hogy mondjam, volt ilyen ellentét, vagy pedig éppen az, hogy sikerült egy, egy, egy közös platformot találni minden szinten? Én nem emlékszem rá, ezek a megbeszéléseken ott voltam, egyik a másikon másik, másik, állam volt, Igen. és nem emlékszem arra, hogy ezzel kapcsolatban viták lettek volna. Ezt mm. valahogy mindenki elfogadta, ha másképpen nem hallgatólagosan, Úgy emlékeim szerint. Nagyon érdekes, hogy éppen amikor várodon volt ilyen összejövetel, tehát ott is volt.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 Ami, ami a polgári élethez köti. Nincs a magánélete. So, a, a, nyilván a, van magánélete, csak visszafogottabb, de, de a gazdasági, tár, egyéb társadalmi és gazdasági előnyeit és, és szereplését föl kéne és csak a közszolgálat érteni minden. A, a, a görög demokráciában, és az egyik zengős barátomtól kölcsönzöm most ezt, idiótának azt nevezték, tehát az volt az idióta, aki, aki, a, aki nem szavazott. Nem vett a, a, a részt a, a közgyűlésen vagy nem vett nem, részt, és, és uh -huh. semleges maradt volna. Uh -huh. Azt egyszerűen idiótának hívták, aki képtelen uh, választani, és, és választadni egy, egy közösségi kérdésre. Uh -huh. Tehát uh, ma már másképp használjuk ezt a kifejezést, de az eredeti értelme ez. Uh -huh. Tehát... Igen, mert nagyon sokszor ma idiótákat választák már elnézést csak a rossz <gül> <gül> umor uh, <a> kedvéért <gül> <gül> De...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 hogy, hogy neki kell adott esetben a legnagyobb áldozatot meghoznia, a legnagyobb lemondást uh -huh. meghoznia, és így tovább lefelé fokozatosan haladva. Ma pedig a fejetetei állt ez a rendszer, és a leg, gazdaságilag legkiszolgáltatottabbakra hárítják rá az áldozatot. Az áldozatot. Ebből következően én, én úgy tudnám összegezni a, a, végül is ezt az egész mozgalmat, ami aztán természetesen nőtt át, még egyszer mondom,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 nagyon sok anyag van föl az interneten, hogy bátran nyúljanak hozzá engő erkölcsi tőkéhez, és abból merítsék azt az egységtudatot, hogy szűnjön meg ez a sok törésvonal Magyarországon, és nem csak a zöld mozgalmakban, hanem más értékorientált mozgalmakban is jöjjön létre. Amik egy érde egyesítés Magyarországon, ami tovább viszi a, ma a Magyarország fölépülését. Nem babra meg a dolog, mert nagyon fontos lett volna már eddig is, és továbbra is senki fontos lenne, hogy legyen képviselete a népképviseleti szervnél, tehát a, a parlamentben a zöld szempont hát, a, a zöld mert, mert borzata dolgok történnek az országban. a zöld szó ebben az esetben most szűkítő már, ha igen, már, igen. már valami más, hogy kére nevezni. Itt lehet, hogy nem nagyon könnyű neki ilyen nevezést találni, mert a, a zöld valóban a, a szűk ebben értett környezetvédelemhez kötődik inkább. Igen, tehát mi azt a nevet adtuk annak kérdeni, hogy civil összefogás az élhetőbb életért és környezetért. Elég hosszú mondjuk, így <gül> <gül> kifejezi a, Igen, a lényeget. Te, és azokban a, a, az innen hát, kirajzó szervezetekben és megmozdulásokban, mennyire él, mondjuk mit van az élő lánc, hogy lehet más a politika, rajta lehet -e kapni őket, hogy mondjuk az áldozatvállalást ugyanilyen komolyan veszik, és, és ez, ebben ők hisznek továbbra is.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 most annélkül, hogy én most kampányolnék nekik, de szó sincs erről, hanem egyszerűen személyesen ismerem őket, és uh -huh. látom az életvitelükben is, a magánéletükben is, és a közösség közösségéletükben is, hogy, hogy valóban képesek az áldozathozata arra. Nem biztos, hogy mindig meg is teszik, de képesek rá, és ez nagyon fontos, hogy, e hogy ezt a készséget, képességet magukban hordozzák, és, és a, még egy dolog, hogy az engő példát mutatott, és, és az engő után, tehát ugyanúgy, hogy a debreceni nagyerdőt védtük, abból kiindulva, uh -huh. és ahogy most majd esetleg a dobogókőt kell megvédeni, mindenképpen az engő egy nagyon komoly erkölcsés és politikai tőke. Uh -huh. Akkor itt kérünk most egy kis zenét, hisz meg kell nézzünk, hogy a következő részben a neli. Árpád megérkezett, úton van-e, hol van, és utána azért vissza fogunk térni. nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat. Megérkezett Deli Hárpád is, dobókői e, civil mozgalom szólyvője. És e, hát, még vala, valami maradt bennünk, ugye e, Csankrógat filozófus és Kolundzia Gábor. E, most kivételesen Gábor is inkább a zengő mozgalmat e, képviselte, nem annyira a műsort, úgyhogy hát került erre a, az oldalra, nem csak műsorvezető. Még egy gondolattal befejezhetnénk ezt a zengődből. nagyon mert nagyon, nagyon szép minket gondolattal minket. adtuk abba, és utána tovább tudunk lépni a dobók. Mert tulajdonképpen azt Kénye. szeretném mondani, hogy általában, ahogy egy a, a, a Robi mondta is, hogy a, a, a önkormányzatok általában ö, kevés anyagi erővel rendelkeznek, kiszolgáltatottak, emiatt korrupció veszélyesek, és emiatt igen nehezen állnak ellen, ha játékba ellenállnak a tőkés nyomulásnak. Az Engő esetében egy különleges es ilyen esetről van szó, mert ugye ott egy katonai létesítményt az, az állami beruházásban akartak építeni, ami a a mögött ugye mi tudjuk a NATO-nak egy. Bár rengeteg helyítők és hát, igen, igen. alvállalkozóval. Hát igen. Nekem, nekem az, hogy ma magá védették, az, az inkább arra utal, hogy az igazi, igen, igen, igen. igazi erő mögötte az az magánérdek volt. Hát igen, mert most már a hadsereg, nem is tudom... Pontosabban ez, ha ez, az, ez a rejtett globális erő, ugye, ami megmutatkozik a világon, amikor már nem egyszerűen az államhatalommal szemben kell az embernek fölépni, hanem egy hatalommal, ami, ami, ami, ami el is bujik az állam mögé. Tehát ezért, ezért korrupt az állam nagyon sokszor, mert gyakorlatilag nem, nem ő dönt, hanem, hanem csak bábok ülnek ott nagyon sok helyen. Ö, úgyhogy de, ilyen, én nekem... De, ez vannak országok, ahol ez az nagyon így van, Magyarországon, hát de van ilyen fölmérés, elég, minek hívják ezt a... Van egy ilyen korrupció Igen. fölmérés, hogy hol tart Magyarország, de valahol jó helyen tart, nem tudom én, a Közép, Zanda és az izé között, de, de középtájon, tehát nem, sajnos nem eléggé bentes a korrupció. Én talán. csak annyival mm -hmm. szeretném már csak kiegészíteni, és akkor át is adnám a szót, hogy hogy valóban csak egy nagyon erős uh, civil összefogásról és civil tudatossággal lehet megvédeni ezeket az értékeinket. Tehát, uh, tehát igazából uh, nagyon sokszor már valóban az önkormányzatokban már nem igazán bízhatunk, uh, azok is megosztottak, politikai érdekcsoportok mentén megosztottak, esetleg valóban fölép a korrupció is. Uh, uh, a civil ember, a, a civil lakos, és an, a, ezért óriási felelősség az előbb emlegetett ugye szellemi vezető rétegnek vagy az értelmiségnek, hogy egy olyan minőségi változást indítson el a fejekben és az értelmiség, a tudatos értelmiség e, maradt az a szerep, hogy az esetleg tudatlan vagy teljesen kiszolgáltatott civil lakosságot egy bizonyos irányba vezesse és, és tényleg gátat szabjon a gátlástalan e, e, tők és nyomulásnak. Na ami hat... most, most, most például éppen a dobogóköt is veszélyezteti. Igen, ezzel kapcsolatban egy De mondat. nem csak azt hogy ö, ezek általánosan a, a tökös nyomulás, az általánosan jellemző, és amit az előbb is mondtam, hogy általánosan jellemző az is, hogy a önkormányatok tisztete kevés kivételnek, ennek alig-alig állnak ellen. Hát, a a pontosan arról el, van szó, hogy nagyon nagyon-nagyon sokat beszéltünk. Sajnos számos-számtalan példát lehet felhozni, hogy a civilek azok, a, akik fellépnek ezek ellen. De hát elképesztő, hogy, hogy hány helyen, tehát tulajdonképpen itt száz sebből vízik egyszerre a város, szóval szinte lehetetlenség minden egyes helyen ugrani, de valóban feltétlen hogy, hogy mi folyik, és a, a, a városban elvileg ugye rendelési tervek vannak. Tehát gondolhatnánk azt, én nekem ez szakmám, tehát urbanista vagyok, ezért mondom ezt, hogy itt valamiféle tervszerűség szerint halnak a dolgok. Hát tisztelt jelentem, hogy nem, hanem kb. úgy megy ez, mint a fidesz diétája, aki ugye a, a, a, a, szigorúan betartotta mindig a diétát két étkezés között. Meg ugyanis, ha megjelenik egy gazdag a, a pénzes ember, akkor, hogyhogy hogy nem, módosítják a rendelési tervet, és így megy. És ezek a szegény, vagy nem is mindig szegény önkormányzatok, mert nem minden önkormány szegényem, egyszerűen ö, nem állnak ellen ezeknek a dolgoknak, és elmondják a lassú fel, tehát amikor, képélyesen mondva, amikor a lovak közé dobják a gyeplőt és mennek, amire mennek, és konkrétan ö, közeledve a témánk felé, a Dunokanyarban, hogy miket művelnek. Ugye 2004-ben a Urbanisztikai Társaság tartott egy konferenciát visegrenden ami ugye azzal indult, hogy a viselkedő polgármester köszöntött minket, és mondta, hogy mi minden történt, és az egy olyan szállodában történt ez a konferencia, ami akkor épült föl, ott a, a lepencei stannál, és hát nem fenyelt el a tetszésünket maga az épület, meg kell mondjam, nem, nem nyelt el. Én gondolkoztunk is, hogy észrevétel e de aztán végül Hát, mondtuk, hogy a vendég jó azért az nem, nem teszi lehetővé, hogy az ember miatt szóljon. És most tapasztalom, arra mentem a hajóval, hogy még egy hasonló, még annál nagyobb épület épült ott föl, ami szintén nem javítja a Dunokanyarnak a, a, a képét, és, és ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy akkor most végül is Hát milyen tervszerűség van, mert ugye annak idején mennyit beszéltünk, hogy a, a nagymáros a mízdépcső mennyire rongálná meg ugye a, a Donkonyának a képét, és ezek az épületek messziről több kilométeres távolságból látszanak, és ez az én magánvéleményem, hogy nem az előnyére változtatják meg a tájat. Tehát ezek a folyamatok általánosan jellemzőek, kevés kivétellel Euh, még olyan gazdag önkormányatoknál is még mondjuk százszalombatta, amelyeknek hát igazán van bevétele, ott van a, a kővalaj hogy valahol van pénz, ott aztán igazán van, és mégis beépítették a főterüket, hagyták beépíteni. E, úgyhogy itt e, egy, egy szélsőséges példa most, hogy még a, a, a természetetemi területként, sőt, bioszférral rezervátumként nyilván tartott pirist sem hagyják nyugton, és egy olyan ö, területen akarnak egy hedonista nem tudom, bernet, fitness, tudom én kö, központot építeni, mindenhol ezt építik mostanában egyébként, ahol egyáltalában nem szabadna még gondolkodni, és ilyenben. Ö, tehát csak azt szerettem volna ezzel mondani, hogy bizony ezek a, ezek a jelenségek, ezek általánosan fennállnak, ö, sok helyen kellene ö, ellenállni és tiltakozni ezekkel szemben. Most átadjuk a szót Deli Árpádnak, és azért az első dolog, én láttam már azokat a terveket, mert szerencsére az interneten már fölkerült, hogy e, tulajdonképpen e, mi is az, amit oda terveznek, ami, ami, amitől, hát hogy mondjam, kirobbant az ellenállás jogosan. Szeretettel köszöntöm először is a rádióolgatókat. 2009. februárjában érkezett az interneten keresztül egy felhívás sokunkhoz, hogy próbáljunk megdobókön segíteni, ugyanis egy Árcsandárt nevű iroda hollapján meglelhető egy 4,6 milliárd forintos szívcsakra értékesítő befektető program. Gyakorlatilag ez a tervezőiroda, ez Áruba bocsátotta, vagy Beruházót keresünk címmel, föltette a hollapjára azt az elképzelést, ami Dogogókő belső belterületi közigazgatási területének egy átalakítására vonatkozik. Ennek az átalakításnak a látszólagos középpontja az a mai sokak által ismert dobogóköi aszfaltozott központi parkolóhely, aminek a helyére a mellette lévő közparkot zöld területet is érintve és tönkretéve egy wellness- uszoda, télen jégpálya, hokipálya, múzeum, komplexum épülne. A tervezőirodának az elképzelése az volt, hogy egy nagyjából egy milliárd forintos infrastruktúrális beruházást kellene megvalósítani dobogókön ahhoz, hogy hát élhető legyen dobogókő magában. Zárójában megjegyzem, hogy mintegy 60 fő van bejelentve állandó lakosnak dobogókőre, tehát komoly energia és egyéb ellátási igényük lehet ezeknek az embereknek, idézőjelbetéve. Tehát ennek a, az igének a kielégítésére egy energiakomplexumot hozna létre ez a tervezőiroda, amely egy földbe mélyített, 10 méter mélységig lehatoló föld alatti mágneses hatásokat szórakoztató jelleggel bemutató múzeumi részből, majd egy felső földszinti hatalmas múzeumi látogatótérből és a hozzá kapcsolódó wellness és egyéb szolgáltatásokból állna, Megspékelve az egészet egy üvegpalota jelleggel, illetve egy 24,5 méter magasságban nyúló torony szerkezettel, amely az arra érdemeseknek, vagy hát az azt igénylőknek teljes körpanorámát biztosítana a dobogó körről, ugye a Dunakanyar és a déli részek. Ez a tervezői elképzelés, amely teljes jó szívvel és hát mondjuk föltételezzük, hogy jó akarattal készítette a tervező ennek a településnek az energiagondjainak és beruházási problémáinak, finanszírozási problémáinak a megoldására. Na, ez volt az a központi beruházás, amin főnnak ad mindenki, és ö, úgy gondoltuk, hogy egy plázákat idéző, ö, plázabeépítéseket idéző szálloda, egyéb ilyen központ, hát ez elég érdekesen mutatna a dobókön. Aztán Már, kezdjük azzal, hogy ugye kétszer is említetted, de lehet, hogy az idézet, hogy ezeket a, a, a lakosság főverülő beruházási problémáit vagy meg, ezek a problémák léteznek ott, a nagyon komoly problémáik vannak a, a lakosságnak. Hát, ennek is utána kellett járni. Végül is március közepén került tételesen 11 néhány pontban megfogalmazva az a rendkívül sok lakossági igény, ami az ott lakókat foglalkoztatja. Nevezetesen, hogy a busz végállomáson legyen egy működő WC nevezetesen, hogy az utak közlekedhető állapotban legyenek, nevezetesen, hogy a Szennyvíz csatorna állózat kiépítése valóban teljes mértékben megvalósuljon, és biztonságos legyen az iróvíz ellátás. és is. Körülbelül erre terjed ki a lakosság igénye, meg egy rendezett állapotra, ami jelen körülmények között is a Pilisz-Szent kereszti önkormányzat hatáskörébe tartozna. Mert ugye ennek a helynek a fő gondja az, hogy ez egy országos kiránduló hely, tehát tulajdonképpen az átmenő forgalma az, az relatíve magas, ott pedig alig lakik valaki. Igen, alig lakik valaki, azonban vannak működő szállodák, a dugók északi egy oldalára néző, tehát a Dunakanyarra néző működő szállodák vannak, amely szállodáknak a kihasználtsága nem kellő mértékű, és ennek alapján gondoltuk úgy, hogy nem biztos, hogy ide szállodát és múzeumot kellene építeni bizonytalan bevételi és üzemelési forrásokkal, hanem valószínűleg a meglévő szállodakapacitást kellene esetleg ugye fölfuttatni. Ha, ha megnézzük a szállodai forgalmi számokat, akkor ez a fölfugtatás egyrészt lehetséges, másrészt pedig ugye a Marréza területén is egy jó jellegű jezsuita elmosztulást tapasztalható jelenleg, tehát mindenképpen úgy érezzük, hogy egyrészt a helyi vállalkozók, szállodások igyekeznek fogni a vendégeket és növelni a vendégészakák számát. Ezek a meglévő dolgok, mondjuk én a Marrizát az bele simul a környezetbe. Bele, ezek belesimul. a szállodák? Igen. Ezek a szállodák, ezek mint meglévő, megépített állapotok, tudomásul kell, hogy vegyük, van egy úgynevezett külkertelek, ahol valamennyi helyi civil mozgalom szorgalmazza az ott lévő főrmedvénynek a teljes elbontását és a természetközeli állapot helyreállítását. Uh -huh. És azért mondtam az előbb egy fél szóval, hogy látszólagos központi probléma ez az üvegpalota, ugyanis ahogy telt múlt az idő, és hát ugye utána nézünk civil szervezetként, a civil dobogószív egyesület tagjaiként utána megyünk annak, hogy milyen építési engedélyek vannak kiadva a területre, milyen tulajdonviszonyok jellemzik dobogókönnek a területét, akkor nagyon érdekes dolgokat látunk. Nevezetesen a sípája mellett van egy belterületi terület dobókön, ahova egy befektetői kör egy homályos befektetői kör úgynevezett onahato házat vagy ház, apartman rendszert kíván építeni. Amikor megnéztük, hogy ez, ez a befektetői kör ez hova vezet, akkor a mai ö, politikai állapotokhoz jukattunk ki, nevezetesen ennek az Anahata a KFT-nek, aki a tulajdonosa ennek a teleknek, ennek a tulajdonosa a Seychelles-szigetek ugye offshore jellegű cég. É, és véletlenül ennek a KFT-nek a, a, a, a Magyarországi képviselője és ügyvezetője az az előbb említett tervezőirodában személyes kapcsolatokkal, családtagi kapcsolatokkal, sőt ügyvezetői jogosítványokkal rendelkezik, de ez egészen véletlen, nyilvánvaló. A másik ilyen véletlen az, hogy a, a jelenleg zajló településfejlesztési koncepció kialakítása a márciusi változata szinte szóról-szóra átvette a korábbi ő, Árcsandárt és ő, Birkás építészúr által elkészített tanulmányterv szóhasználatát, amivel gyakorlatilag előkészítik ennek az üvegpalotának és energiaszongyalnak. Ez egy, ez egy önkormányzat megrendelésére készült tanulmányterv volt, amelynek a nyomán a településfejlesztési koncepció, a Pomsár és Társa tervezőirada által készült, vagy került elkészítésre. A polgármester úr egyébként nagyon sok körben, teljesen mondjuk úgy, hogy korrekt módon és Magyarországon nem sok ilyen polgármester van, aki a civilekkel való egyeztetésre valóban lelkismeretesen nagy gondot fordít. Azonban mi úgy érzékeljük, hogy a polgármester úrnak ezt a jó indulatát mások megvezetik és kihasználják és eszközül használják arra, hogy altassák a kedélyeket. Tehát a polgármester úr több körben tartott a civilekkel egyeztetést, így került tételesen megfogalmazásra három civil szervezet, helyi civil szervezet által a tényleges lakosság igény. Ezt a figyelmébe ajánlottuk a polgármesternek is, meg a tervezőgárdának is, és aztán a 2007 március, vagy 2009 márciusi kiadású településfejlesztési koncepciót pedig a polgármester úr kérésére május 11-i határidővel bezárólag véleményezték a civil szervezetek köztük a vezetünk kis a civil dobogós ívegyésület mi egy 25 oldalas észrevételt tettünk ehhez a településfejlesztési koncepcióhoz. Először is kértük azt, hogy valamennyi olyan szövegkörnyezetet, amely alkalmas arra, hogy megágyazzon ennek az energiakomplexumnak írtsanak ki ebből a fejlesztési koncepcióból, fogalmazzák át. Másrészt pedig nagyon érdekes módon, és ez mutatja azt, hogy véleményem szerint a polgármester meg van vezetve a mögötte álló néhány arctalan vagy fél, fél arccal előkerülő ember, pedig nagyon is tudja, hogy mit csinál. A településfejlesztési koncepció, mint önálló törvényben létező településrendezési eszközhöz, úgy mellesleg hozzácsaptak egy szerkezeti tervlapmódosítást, meg egy szabályozási tervlapmódosítást, aminek az a lényege, hogy a teljes északi hegyoldalon mindenhol az építési törvényben foglalt jogegyenlősségre hivatkozva 9,5 méteres beépítési magasságot adjanak és érintsenek és írjanak elő. Na, innen kezdve vált érdekessé az a plegyka. A 9,5 méter az... az... Az hát az három, három szint plusz még a Két szint Három szint vagy két szint Igen. Igen. Tehát egy, egy, egy hatalmas mértékű beépítettség növelést akarnak végrehajtani. Bármilyen hegy oldalban elég soknak tűnik. Ugye uh -huh. ez a terület, ez először is a teljes egész dobogok környéke, környéke az tájképvédelmi védettséget élvez. Ezen kívül ugye Natura 2000 a, a környékbeli erdőknek a javarésze. Annak a Natura egy, 2000 az mit jelent pontosan? Natura 2000 az azt jelenti, hogy olyan biológiai élőhelyek vannak, növény, illetve madár, világbeli biológiai élőhelyek, amiknek a védelmét Brüsszel által irányítottal és ellenőrzötten kell a magyar államnak garantálnia. Ez jelenti a Natura. Ennek van egy bizonyos védőszávja, 50 méter vagy hát annál egy kicsit nagyobb pufferzónával, Aztán érdekes módon a Budapesti agglomerációs terv is kiterjed dobogókő közikaszgatási határáig, a megye határig, mert ugye Esztergom van már a túloldalom, Komárom-Esztergom megye. A, a Budapesti Aglomerációs Törvény szerencsére előírta, hogy a települések közigazgatási területétől 200 méterre újabb lakóterület nem létesíthető. Most ez a 200 méter dobogókő közigazgatási területén belül, ez beesik a parkolóig vastagon. Tehát ezek után nagyon érdekes az a kérdés, hogy vajon az építési törvényben hivatkozott jog, vagy pedig ez a 200 méteres, ugyancsak törvényben létesített védőtávolsági jog és beépítési tilalmi jog az erősebb. Ez vizsgálattárgyát képezi jelenleg is. Aztán tovább nyomakodtunk még, ugyanis olyan plegykák terjedtek el, hogy hát igazából ez az üvegpalota meg energiakomplexum, ez, ez csak a, a púder és a, a porhintés volt azért, hogy ennek a védelmében sok mindent át tudjanak verni. Így jutottunk el oda, hogy az a tervezőiroda, akinek a hollapján ez a befektetés, befektetőt keresek című felhívás megjelent a szívcsakrára, szakrális helyre, szívcsakrára. Ez döbbenöntesegünk, ez, ez a, az cíniklus, nem, igen. a Hát itt, ezt én úgy fogalmaztam, hogy ugye a magyarság tudatot és a, a magyarság ismeretet ki milyen célokra használja, ezt lehet elkötelezetten jó célokra használni, mm -hmm. és lehet a visszájára is fordítani. É, nyilván nem csak ezen az oldalon, hanem a másik oldalon is vannak olyan emberek, akik tökéletesen tisztában vannak a magyarságnak a régmúltjával, történelmi hivatásával, stb. Tehát ez a, ez a fonákja szerintem a dolognak. Na és akkor eljutottunk oda, hogy ö, ö, az a tervezőiroda, illetve annak a tervezőirodának egy tervezője, az gyakorlatilag a Hungest Hotel házi tervezője, az pedig, hogy a Hungest Hotel mögött kiáll, azt igazából talán nem kell mondani a, a rádió hallgatóknak a Leisdinger úrála. Uh -huh. termégöt, tehát így teljes mértékben záródik a kör. És hogyha ezt kiterjesztjük arra a tulajdonos, <gül> <kapunk így> <gül> e, tulajdonos Igen. szerkezetváltásra, ami nem csak dobogókőre terjed ki, hanem a dobogókőhöz fölvezető utak mentén, ugye emlékeznek a hallgatók nyilván voltak, akik uh -huh. pomázra jártak gyümölcsöt szedni, a sárkaparaszkot, stb. Na ezeknek a gyümölcsöknek a tulajdonosi körét is, ha megnézi a, a, az ember, illetve azokat a próbálkozásokat, amik jelenleg zajlanak, hogy ezeknek a országos védettségét, fokozott védettségét, vagy Natura 2000 védettségét ezeknek a területeknek most visszamenősítsék, ezzel szembe menve Brüsszel akaratával, ezek most mind napi vannak vannak, Pomász, Budakalász takalász dolgok Tehát ezeknek a visszaminősítéseknek is a történetét, megpróbálkozásait, ha megnézi az ember, akkor egészen a mai napi politikába csöppen bele sajnos, bár hát civilként, ugye mi a tényekre hagyatkozunk, de meg kell, hogy állapítsuk, hogy ezek bizony olyan dolgok, amik történnek, és nagyon céltudatosan, és nagyon tudatosan zajlik az az arsztalan tehát mondjuk úgy, a a területfoglalás, vagy, vagy, vagy a nemzet és, és a magyarság területeinek a, az átvétele, mondjuk így, vagy átjátszás más kezekbe, ami szerintem ezen a területen egyáltalán nem megengedett. Ugye a műsornak az előző blokkjában volt szó arról, hogy, hogy nem csak természet és környezetvédelemről van szó, hát mi is ezzel szembesültünk, hogy itt szakrális helyvédelméről a teljes Kárpát-medence és világmagyarságnak a de egyébként a világvallásoknak is a szakrális S. központjának a védelméről van szó. De ez egy érzékeny terület, mert ez e, mindenki neki magájának érzik. E, e, igen, hát azok, akik nem érzik ezt magukénak, vagy akik ezt nagyon is tudják, hogy ez ilyen központ, és ebből esetleg milyen üzleti haszon, és S. hogy váltható ez apró pénzre, tehát talán ezek a körök ezt nem tisztelik, ezt a, ezt a szakrális. Hát, úgy arra építenek, hogy van egy, egy fizetőképes, ám de szakrálisan érdeklődő réteg, akinek ez a ö, Disney, Disney rendszerű megállás esetleg meg fog felelni, és így el lehet adni. Igen, biztos hogy, biztos, hogy van ilyen réteg, Igen. de ez az előbbi ö, gondolatomhoz kapcsolódva, tehát ez a fonákja, annak a szakralitási tudatnak és nemzettudatnak, tudatnak, ami igen. a jó szándékú, megfelelő erkölcsi alapállású embereket vezérni. Csak mondanék ehhez hozzá, hogy ezt túlmutat az üzletem. Tehát az önmagában nagyon alacsony rendű uh -huh. gondolkodás, hogy az üzlet mindenek előtt, és csak, szám, csak a pénz számít, meg a hatalom. De ez még annál is rosszabb, ami itt történik, mely tudatos rombolás esete forog fent. Tehát nem, eléged, nem marad meg ez az üzlet szintjén. Én kimerem mondom, hogy fekete mágiáról van szó. Tehát, hmm. hogyha fonákára folytunk egy nagyon ö, ö, szent, egy, egy, egy tiszta dolgot, abból a legsötétebb dolog keletkezik. És ö, itt most az az érzés, hogy valami ilyesmiről van szó. Az elnevezés maga provokáló. Igen, ugye. provokáló az elnevezés. Igen, ezt, ezt tény függetlenül attól, ki mit gondol erről, hogy mennyire érzi igaznak vagy nem igaznak ezt a szívcsakra dolgot, mert nyilvánvalóan az emberek nem gondolkoznak erről egyformán, de hát ez, jó, hát van ilyen, van szentélek kis, tehát elnézést, van, ami meggyökeresedett és elfogadottá vál, de attól még nyomorforgató. Igen. Igen. Én azt szeretném kérdezni tőled, hogy hol tart jelen pillanatban a, a, a civil összefogás, tehát milyen tudatossági fokot ért el, illetve, illetve milyen, milyen védelmi lépésekre hát tudtatok már megtenni? Hát ti a műsor első felében nagyon szépen fogalmaztatok, és olyan klasszul leírtátok, hogy itt milyen fokozatokkal működnek a civil szervezetek, meg milyen tudatossággal. Azt a, azt a folyamatot tudom elmondani, itt potom három hónap alatt lezajlott az egyesület körül. Az első volt az, hogy dobogókői lakosok és néhány Budapestől kezdve a Pilisben lakó ember találkozott, ezen megállapodtunk abban, hogy minden tudást, amit korábban 2000-től kezdve civil szervezeti vezetőként összeszedtünk ki, ki a saját körében, ezt a tudást ingyen és bérmentve a dobogókőiek rendelkezésére bocsátjuk, hogy ezt a folyamatot és ezt az ármánykodást meg tudják állítani. Ezek után fogalmazódott meg az az igény, hogy a helyi két civil szervezet mellé igenis alakítsunk egy olyan szert civil szervezetet, amelyben nem csak dobogókői lakosok vannak, hanem olyan tagok is, akik kifejezik az összmagyarság mondjuk úgy, hogy civil jogát ezen a területen, és akik képesek ezeket jogi és egyéb eszközökkel is kezelni és segíteni. Így alakult meg a, civil, a civilek dobogókőér egyesület, amelyet a bíróság nem volt hajlandó bejegyezni, hogy hogy merjük mi használni a dobogókő nevet az önkormányzat engedélye nélkül. Az önkormányzat itt ellentétes érdekű volt az engedélyezési eljárásban véleményünk szerint, ezért végül is mi nem az önkormányzattól a dobogó körért név használatát, hanem civil, dobogó szív egyesület névre változtattuk át magunkat. Ezzel kifejeztük egyrészt azt, hogy ugye a szív csakrához kötődik a dolog, másrészt az, hogy ez a szervezet ez él, harmadrészt pedig azoknak a civileknek a mozgalma, akik ö, civilként tudják, hogy bár látszólag szélmalomharcot folytatnak, ezzel együtt is ö, a lehetetlent is meg kell, hogy próbálják annak érdekében, hogy ne hagyják ezt a területet. Nekem most van itt egy ilyen, egy tisztázó kérdést szeretnék. Ö, azoknak a nevében, akik ö, számára az a gondolat, hogy szívcsakra az elég nehezen nem észhető, mert én úgy gondolom, hogy van jó pár olyan ember, ö, akár magyar érzelmi, akár nem. Ö, ez túl misztikus jó néhány ember számára. Ellenben köért megdoban a szíve, tehát azon nem volna igazából probléma. Tehát, tehát ö, ö, hogy mondjam, ö, ennek ettől a, a átételesebb vagy ö, finomabb vonatkozásaitól eltekintve és ö, Mindenki számára, tehát most fejletével tényleg az érzelmi kötődéseket, ugyanúgy meg lehet-e fogalmazni azt, hogy, hogy ebben mi a probléma? Mert azért Natura 2000, stb. Nem azért arra utal, hogy itt egy, itt egy tehát, ö, ha, ha alapvető... Mondjuk úgy, hogy a földi maradunk maradunk, akkor ö, én is mérnökember vagyok, én ezeket az erőtereket nem érzem, nincs rá adottságom vagy nyitottságom meg mindig keresem a megfogható dolgokat. Tehát itt van egy olyan településrendezési eszközökkel kapcsolatos eljárás, amely a mi véleményünk szerint jelen fázisban, egyeztetési szakaszban van, és amely alkalmas arra, hogy a szerkezet és szabályozási tervel együtt megágyazzon ennek a beruházói elképzelésnek. Ennek az eljárásnak többsebből vérzik az eljárási menete, és azok a, a jogi Aknák, amik az anyagokban el vannak rejtve, ezeknek az aknáknak a kiírtására, az ezek ellen való felszól felszólamlásra, kell, hogy a civilek hallgassák a hangjukat. Ha túllépünk a fizikai... eleve a törvényes állapot nem tenni lehetővé, hogy oda valaki... Így van. A mi vélemények szerint Ezen. nem teszi lehetővé. Egen. Ez a település rendezési és eszköz... ez a törvényes állapot, bocsánat, ez, ez egy természetvédelmi jogból született meg, tehát... Természet, környezet és tájképvédelmi Nagyon nagy az egyetértelmessége. Így, így van. Ez mindenki számára érthető fogható. Az emberek egészséges élethez való... Alkotmányos alapjogából és a természet- és környezetvédelmi törvényből ezek a fogalmak levezethetők, összevethetők az építési törvényben szabályozott eljárási rendel, és innen kezdve láthatók azok a szabálytalanságok, amik már az eddigi egyeztetési szakaszban is elkövetésre kerültek, és amik még be vannak programozva ebbe a rendszerbe, ami ellen mindenképpen civilként föl kell lépni szervezetformában. Ha kicsit túllépünk ezen a, a földi dimenzión, és szellemi sikra tereljük a dolgot, akkor hozzám is érkeztek olyan jelzések, hogy magyarázzuk már el, hogy hol van az a szívcsakra, hogy lehet ezt megfogni, hogy lehet ezt kimutatni. Na erre mi Szent László napjára szervezünk a Civil dobogósí Egyesület egy magyar napot dobogókőre, ahol egy ilyen egynapos népfőiskola jelleggel szeretnénk a dobogókövvel kapcsolatos ismereteket, többek között ennek a mágneses térnek a megfoghatóságát, értelmezését, kiterjedését, ezt is szeretnénk egy arra szakavatott előadó segítségével közérthetővé tenni. Saját magam is érdeklődve várom ezt az előadást. Magyarországon sikerült egy olyan ember találni, aki nem ismert, de e, ilyen dolgokkal foglalkozik, és ez az ember elvállalta, hogy eljön és elmagyarázza nekünk, hogy mit jelent ez a dogókönyv mágneses ö, mm -hmm. tér. Hm. Ö, még azért nekem van egy kérdésem. Hm. Ha akár, hogy van ez a mágneses tér, akár hogy nincs, én azt hiszem, hogy meg lehetne ezt a dolgot úgy is fogalmazni, hogy ö, ha az emberek egy része kötődik egy helyhöz, ha legyen az bármilyen, legyen az egy misztikus ok, teljesen mindegy, egy, egy meggyőződés. Ez, ez, ez is megérdemli a védelmet, hisz ez a szakrális helynek a védelme, tehát ugyanúgy nem építünk be egy meglevő templom dombot, egy nem tudom micsodát, tehát ha, ha, ha az emberek jó része Magyarországon elég jelentős számban ezt egyfajta szent helynek tekintik, és valahogy összekapcsolják a magyarság múltjával, akkor ennek kötelessége az államnak ezt védeni. Uh, nagyon rövid megjegyzésem lenne, és aztán el is búcsúznék a tisztelt hallgatóktól, hogy az engő védelmre visszakapcsolva egy, egy pillanatra, tehát ott is ez volt a leggyengébb érvünk. Tehát pont a szakrális hely volt, úgymond, tehát ez az, ami, ami miatt ki is, meg is mosolyogtak minket, igen, akár igen. a hadseregnél, akár az államigazgatási szerveknél. Tehát valójában ma tényleg egy olyan szekularizált és egy olyan, olyan tényleg befektetői csoportok érdeke szerint működtetett világot élünk át, hogy a szakrális jelző az, ami a legkevésbé érdekelte őket, viszont nekünk fontos volt. Fontos volt a civileknek, meg fontos volt azoknak, akik ott tenni akartak valamit, viszont a jogi, közigazgatási, természetvédelmi érvek, Felsorokztatása nélkül esélyünk se lett volna az engőd megvédni, én azt gondolom, hogy ez ugyanez a helyzet a dobogó kövel kapcsolatban is. De, de azt hiszem ezt is egy emberi alapjokként kéne szellem egyébként. Én, én magam ez ragaszkodnék, én, csak ha? csak azt szerettem volna uh -huh. mondani a hallgatóknak, hogy, hogy tehát és azért, emiatt valóban megmosolyogták lenni. Mert a azt nem, azért, nem, igaz vagy, igaz, nem igen, ha emberek igen. ezt így érzik, akkor ezt is kell Ez egy történt. nagyon magas rendű gondolkodást igen. igényelne uh -huh. és elköltséget az önkormányzat és a magyarországi kormány részéről ami... Ez, ez ugyanaz a kategória, hogy valaki magyarnak érzi, magát, valóban, vagy, vagy valóban nemzetiség közt találkozik, meg kívül az égvilágosság nem A, a másik, másik rövid megjegyzés pedig az, hogy, hogy ugyanezt az engőn is lehetett érzéken, hogy abban a pillanatban, hogy egy picikét is engedtünk volna, és azt mondtuk volna, hogy jó, legyen beruházás, de csak így vagy úgy vagy. Amúgy, tehát, hogyha a farkas a liszben mártott lábát beteszi az ajtón, onnantól mm -hmm. kezdve nincs megállás. Csak egy még Így picit bejegyebb egy még picit, még picit. Mm -hmm. Tehát eh, anélkül, hogy én mélyebben beleláttam volna eddig a dobogói dolgokban, mert Árpád majd ezeket részletesen ben kifejti, azt érzékelem, hogy ha egy picikét is engedünk valahol, akkor kétszer, holnap kétszer-háromszor annyi igényel fognak előállni. Tehát vagy az elején tudunk határozottan állt parancsolni a befektetői köröknek, vagy később elveszítjük erre az esélyünket. Hmm. Köszönjük Csank Klopertnek, és mi egy kis zenél és után jövő biztos és folytatjuk ezt. Neked még minden jót. Még A nagyvárosi dilemmánk utolsó részéhez érkeztünk. Mm. Uh, nem hagytunk önöknek sok lehetőséget arra, telefonálnak. Azért elmondom még a telefonszámunkat. 489 99 és Mobilon a 30-as, 228-9800, ez SMS-t is fogad. Uh, Deli Árpád van még itt velünk, és a dobóköről, illetve a dobókön tervezett, hogy készülő hát beruházással kapcsolatos civil ellenállásról beszélgetünk. Na most itt, ha uh, elhangzott uh, ugye a szívcsakra többféle aspektusban is, és esetleg nem mindenki tudja mihez kötni ezt a fogalmat, ezért most nagyon röviden és mindenféle uh, kifejtés nélkül csak megemlítem, hogy a uh, Lovelock uh, amerikai szerző írt egy könyvet még jó pár évvel ezelőtt uh, Gaia címmel, és abban a ebbe a könyve hogy a Földünk az egy lényként értelmezhető, amely tulajdonképpen rendkívül intelligenciával tartotta fönn az életet évmilliárdokon keresztül, olyan körülmények között, hogy a, a napnak a teljesítménye egyetában nem volt azonos egy, egyforma, ez volt a rendkívül hosszú idő alatt, volt amikor több volt, Igen. volt amikor kevesebb volt, és mégis olyan visszatartási folyamatok voltak, hogy képes volt a Föld ezen, ilyen körülmények között is, ilyen a hosszú időn keresztül az élethez szükséges feltételeket föntartani. És ebből következtetettük a lavlok arra, hogy a Földünk az több, mint egy élettelen sárta meg, hanem ez lényként fogható föl, még hogyha ez nehéz, nehéz is így, így most végig és kifejteni. És innen a gondolat, hogy, hogy ha lény, akkor ugyanúgy csakrai vannak, mint, mint nekünk, embereknek, és hogy ez, ezek most tándakosan nem sorolom föl, de a szívcsakra, ami középponti fontosságú csakrája az emberi lénynek, az, hogy a dobogokra benne van a nevébe. Uh -huh. Ugye ez egy nagyon a nyelv bölcs, tehát ez nagyon képésen fejezi ki a szívcsakra lényegét, és ebbe sokan hisznek egyébként. Ez az, amit mondtad, hogy ha valamit szakrális jelentőséget tudatonítunk egy helynek, azt tisztelbe kell tartani, független attól, hogy most mi ezt elhiszük, vagy nem hiszük el. Uh -huh. Tehát innen a, az egész elnevezés egyébként. És amit az előbb kifejtettünk a robival, hogy a, a három szint a hierarchiában a középső szint ugye az együttézés, a embertársaink, a teremtés más lényeivel, edesebben a föld is az egyébként, az élettisztelete, védelme és a gyógyítás, ugyanebben a műsorban hangzott el Gerle Jánossal meg másokkal, a, a földgyógyítás, a városgyógyítás, a, a szlovén földgyógyító, a Marko aki konkrét ilyen akciókat hajtott végre, tehát a fengsői nem csak lakásszintjén működhet, hanem a város szintjén, és a szintjén is. Tehát igenis létezhetik, és ez az új időknek az új gondolkodása majd lesz, remélhetően a reményeim szerint, ahol tényleg együtt, érezni, együtt érzően fogunk fordulni a teremtés olyan lényei felé is, mint például a földünk, a bolygónk. És, és ennek az egyik megjelenése formája az, amikor egy konkrét helyen, most ez sem a dobogókön, azt mondjuk, hogy na itt akkor most ez meg a menet, mert itt támadás folyik tulajdonképpen, szó a legszorosabb értelmében, mert pont a, a, a legérzékenyebb a pontján a Földnek egy támadásra készül, és hát ez az a, a aspektus, amelyik Földi emeli az ö, amúgy is nagyon fontos ellenállási akcióknak egyébként, máshol van, de a jelentőségében még azoknál is fontosabb ezen mostani. Ha szabad egyszerűbben fogalmazni, én magam számára úgy fordítottam le ezeket a szép szavakat, és valóban igaz szavakat, hogy az ember olyan, mint egy, egy elem, ami egy újra tölthető telep mondjuk, ami igenis lelki és fizikai feltöltésre vár. Dobogókő a föld az egész földkeregségen egy kiemelt ilyen feltöltő hely, ahol valóban az élet tiszteletét, meg a, a, a természet felettihez való kapcsolódást lehet megélni. És aki oda megfáradtan megy, az lelkileg és testileg fölfrissülte jön el. Erre azt tudom mondani, hogy aki nem hiszi, az járjon utána ennek az érzésnek, és ö, úgy gondolom, hogy ez a 27 egy rendezvény is, dobolási megnyitóval, majd esti tűz, tábortűz melletti dobolási zárással, valamint ugye a Piliszántó és környéke Boldogözséb, akinek most jelenleg a Magyarok Világszövetsége jó voltából a Szenti javatási eljárási anyaga már Rómában van, tehát Pilissántó és környékének a szakraításával a pálosok, és a pálosokat megelőző táltosok történelmének a feltárásával, vagy éppen a koronacserekú mint napjaink problémája és egyik megoldási lehetőségének a, az ismertetése. Tehát ezekkel az előadásokkal mind-mind azt szeretnénk elérni, hogy azok az emberek, akiknek úgy elege van abból a mocsokból, amiben naponta élnek és mozognak és kénytelenek még mondjuk besározódni is, ezek az emberek egy nagy levegőt tudjanak venni, hogy kiszellőztessék a tüdejüket, meg a lelki tüdejüket is, és erőt merítve tud a nyári meg az őszi előttünk álló nagy küzdelmekhez erőt meríteni. Mi ebben a, a lélekben és ebben a szándékban, ebben az akaratban hívtuk életre ezt a Szent László napot, és úgy gondoljuk, hogy Szent László napon, ugye Szent László bárdal bemert menni abba a templomba, amit elvileg a védelem joga megilletett az oda menekülő gyilkos számára. Tehát Szent László képes volt túllépni azokon a törvényeken, amiken túl kellett lépni nagyon kritikus időben, és rendet tudott vágni és csinálni az országban. Mi úgy gondoljuk, hogy éppen ilyen rendvágásra és rendcsinálásra van szükség. Többek között a településrendezési eszközök használatában, az építési jog, vagy annak a visszaélésével kapcsolatos jogok gyakorlásában, tehát egy erkölcsi és jogi újrarendeződésre és új, új, és új Törvénytiszteletre van szükség, és ezt szolgálja ez a rendezvény is, lelkileg is, és fizikailag is. Hát itt a dolog lényege egyébként, hogy sokkal beszéltünk ebben a műsorban, a Nagyvárosi Dilemmák, ugye a városrendezési eszközökről, ugye, de ezek végső soron eszközök, tehát olyan, mint a ami egy kalapács, ami e rendesen építhetek is, úgyhogy rúhólyan belegetem be a szöveget, de össze-vissza össze szétverhetek is dolgokat vele. Tehát ha visszajönnek ezzel az eszközzel, akkor, akkor az fordul, fordult. Egyáltalában nem egy érték sem lege van szó, és, és túl kell lépni azon, hogy most itt szakmai részletekkel vagyunk elfoglalva. Azok is fontosak, és értenék el hozzá, mert ugye a, a, a, a harcnál az, ez ellenfél igen, kell jönni, hogy ő ért hozzá, és mi nem értünk hozzá. Ez az egész műsor lesz cél hozzá egyébként, hogy a, a, a, ilyenfajta felvételzettséget adja meg a civileknek, a társadalomnak, ö, mert ugye a szakmai fokusz hát pokuszokkal fognak minket támadni. Ö, tehát egy városrendelési terv akár jóra is alkalmazható lenne, csak sajnos az utóbbi, ö, hát merem mondani, 50 éven belül, és ezt nyugodtan merem mondani, 50 év, nem sok alkalom volt arra, hogy jóra használtak volna ezt az eszközt. Én hadd kapcsolódjak ehhez, ugye a civil szervezeteket meg a zöld mozgalmakat állandóan azzal vádolják, hogy nem, de akkor mit helyette? Most ezt a kérdést mi komolyan vettük, és azt mondtuk, hogy a civil szervezetünk hamarosan ki fog írni egy világmagyarsághoz szóló pályázatot, ahol megkérdezzük a világmagyarságát, hogy ők körre, mint szakrális helyre, mit képzelnének el az ottani lakosság igények, elemi lakosság igények kielégítésére, illetve a szakralitáshoz igazodó funkciók kiszolgálására. Tehát, hogy ott adott esetben mondjuk 500 vagy 1000 embernek a mozgása, ellátása, infrastruktúrális ellátása biztosítható legyen, és nagyon, tehát ezt a pályázatot hamarosan kifogjuk írni, úgy gondoljuk, hogy mindenképpen érdemes megkérdezni az egész magyarságot, a világmagyarságot arról, és az arra szakavatott épít modnának dobogókőre. Ez az egyik dolog, amit nagyon fontosnak tartok. A másik dolog, hogy a polgármester úrnak a koncepció véleményezése során tettünk egy javaslatot, nevezetesen, hogy a településfejlesztési koncepcióba, dobogókővel kapcsolatban tegyék be a pilisz és dobogókő világban betöltött páratlan adottságaira hivatkozva azt a preabulumot, ami Ö, méltatja ezt az Égés föld közötti átjáró helyet, nevezzük így, méltatja ezt a lelki és ö, fizikai töltődésre alkalmas helyet, és méltatja ezt a MAB, tehát UNESCO védelem alatt álló területet, mint természeti, környezeti értéket. Érdekes volt a polgármester úr válasza, illetve a a válasza. Ők azt mondták, hogy hát a képviselőtestületi döntés, döntéstől függ az, hogy ez a preambulum belekerülhet-e a koncepcióba, vagy nem. Mi érdeklődve várjuk, hogy a képviselőtestület hogy fog dönteni ezzel kapcsolatban. Ez azért nagyon érdekes, mert tulajdonképpen ugye olyan elemeket Próbálnak, ahogy én érzekelem, bevinni a jogoldalára is, amik eddig nagyon-nagyon-nagyon messze álltak tőle. De, de ha egyszer nagyon sok ember számára ez... Nem. Bocsánat, ez a fontos, akkor ennek tulajdonképpen helye van, hiszen a jog az nem más, mint a, az emberek akaratának a, a... hogy mondjam... egyfajta biztosítása. A preambulum a törvényben az célozza, hogy, hogy meghatározza, hogy az illető jogszabály vagy, vagy rendelet, vagy mondj, több neve van, hogy mi célból jött rétre. Milyen ö, célokat a szándékoznak a, elérni azzal, hogy meghozzák azt a rendeletet, vagy törvényt. Ez a preambulumnak a szerepe. Mm -hmm. És ilyen értelemben igenis helye van, még egy, akár egy jogszabálynál, hogy ez rendelet, helyi rendelet, ö, és hogy, hogy Miért ne jelenhetnének meg ilyen ö, szempontok, hogyha egyszer ez az egyik ö, legfontosabb célja annak a védelemnek, hogy megőrizzük ezeket az értékeinket. Uh -huh. Tehát nem szabad megmaradni ö, a joghatáraim belül, az biztos, mert akkor valábból elhozom a szabályt, de még a, a tudományos szinten sem, hiszen ö, valamiért egyébként a utóbbi 200-300 év tudománya, az a, elkötelezte magát az ateizmussal, érdemes lenne, ez egy külön téma lehetne, hogy miért. Nem szükségszerű, hogy ez így történjen, de így történt, és ö, ezért valahogy óckodunk minden olyasmitől, ami, ami túlmutat ezen a szinten. Nem szabad, mert a helyzet annyira súlyos, hogy ö, ö, szabad, tehát igenis itt a helye és ideje annak, hogy, hogy ilyen dolgok is megjelenjenek, és ö, még hogyha ez dolgok is, akkor fel, fel is vállalják ezeket. nyilván Európában is ez vita, és az Európai tervezett alkotmányba is annak a bevétele, oda hogy ez a keresztény erkölcsökön vagy valláson alapulna. Ez, ez vitát vált ki, az embereknek ma a többsége ö, nem érzi magát ö, egyházakhoz tartozónak. Mondjuk itt ebben az esetben szó sincs ilyesmiről. Tehát itt, itt sokkal inkább, nem tudom, hogy ezt melyek lehet nevezni, ez tulajdonképpen a dobogókő iránti egyfajta speciális misztikus rajongásról van szó, ami eléggé elterjedt. Tehát é, ez, egy, ez egy ez egy köz de... hiedelem, ha most teljesen ilyen tudományosan próbálom ugye megfogalmazni, én most kifejezetten arról az oldalról néz, próbálom nézni a dolgokat, aki, akinek nem kell hinnie benne, hanem mégis látniuk kell, hogy de hát ezek az emberek ezt szeretnék, és az ő érdekeiket figyelembe kell vegyük, mert, mert nekik ez fontos. Igen, én azt szeretném mondani, hogy én szerintem a huszonetetikei napon megjelenő embereknek a száma mutatni fogja, hogy hány ezer, hány száz, esetleg hány ezer ember érzi ilyen módon is magáinak dobogóköt. Másrészt pedig ö, ö, a, az érezhető vagy nem érezhető szakralitáshoz hadd kapcsolódjon azért ennek a preambulumnak az eleje, amit ha megengedtek, akkor fölolvasok. Dobogókő a pilis kapuja ég és föld között. Egy átjáró ég és föld között. Égi kapu bejárat a misztikus és szakrális világba olyan hely, ami rejtőzködik, az arra illetéktelenek előtt nem nyílik meg. Minden egyes építkezés felfogható olyan sepként, amely felszakítja a föld érhálózatát. Sokszor az emberi gondatlanság, mohóság és hatalomvágy, ahelyett, hogy önmagát fejleszteni és javítaná, mindenáron a környezetét akarja megváltoztatni. Amikor ez a természet rombolásával jár együtt, az beavatkozás a nagy természeti rendbe, és mindig egy lépés önmagunk és saját életterünk elpusztításához. Dobógókő fejlesztését úgy kell megvalósítani, hogy elmozdulunk a természeti és épített, kör, épített környezet fokozott védelme irányába, tehát a jogszabályi szinten maradunk. Az általánossá vált városiasodást meg kell hagyni a városoknak, a wellness központokat pedig olyan helyen kell létesíteni, amely terület egyébként üres, tehát semmi egyedi vonzóerő nincs azon a tájom. A Pilisben egyébként több wellness központ van már kiépítve, mm -hmm. és éppen a bakancsos turistáknak a élőhelyét Enni ez a tervezett beruházás. A természeti környezetet pedig érintetlenül kell hagyni a természetnek. A Pilis-hegység felénk nyújtott ajándékait el lehet fogadni, de csak átmenetileg. Aki azt gondolja, hogy végleg az övé lehet, az saját magát csapja be. A világon, ha megnézzük azokat a helyeket, amelyek az emberi élet szempontjából kiemelkedő szerepet vállaltak, amikor azokat őseink megtalálták, szent helyként tisztelték és szerették. Szeretetük abban nyilvánult meg, hogy életvitelük semmilyen maradandó változást nem hagyott hátra, nem alakították át, nem rombolták és idegen anyagot nem vittek oda. Ma ezeket a helyetek, helyeket nemzeti parkoknak nevezték el. Ezeket a helyeket kivétel nélkül, ahol a megnevezést komolyan vették, eredeti állapotában találjuk. Csak és kizárólag a természet formája, formája ezeket, és ennek figyelembevételével kell ezeket a bizonyos törvényi településfejlesztési eszközöket is tartalommal megtölteni. Mi ezt így gondoljuk, tehát hogyha visszajövünk a földi síkra, a jogszabályi természetvédelmi, tájvédelmi síkra, madárvédelmi síkra, képzeljék el, hogy az üvegpalota üveg felületére hány madár fog oda csapódni, ami éppen ott ugye száldogál és különlegesen védett él. Tehát mi ezeket a jogszabályi helyeket figyelembe véve szeretnénk érvényesíteni a természeti környezeti védelmi jogainkat. Uh -huh. Hát erre nagyon csak, mert én azt hiszem, hogy ilyen értelemben ez egy elég egyedülálló vállalkozás, mert a, a zengő esetében az érvek megmaradtak egy ilyen, hogy mondjam csak... Ott is voltak e, ilyen szakrális összetevők, igen, de, de, ott is de, voltak. de ezek nem kerültek olyan mértékig elől, itt, itt ugye oly, olyan mértékig, hogy szeretnék ezt egy egy ö, kvázi jogszabályba belefoglalni. Igen. A település koncepció koncepcióban Igen. ennek valószínűleg méltó és szükséges van. Igen, tehát ez egy Igen. nagyon, Igen. nagyon nagy, nagy lépés Ezben ilyen irányba, tehát ilyen Igen. szerintem nem volt még Magyarországon, de ö, hát nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán világon hol van ilyen, el tudom képzelni esetleg tudom, Indiában, mert ott még olyan is van hogy Indiában, csak hogy hozzá nézni, nem, mert azért léteznek ilyen dolgok, hogy egy templom amiben Istent imádják valamilyen formában, és ez egy szobor formájában van megcsinálva, de ez egy ilyen sztenderd valami. Tehát az Isten nevére lehet írni a telekönyvben a templomot. Tehát nem kell, hogy... Tehát ez egy nagyon érdekes, de akkor van a határozva, hogy mit tudom, én nem tudom én, milyen, milyen Takur uh -huh. G-nek a nevén van, nem tudom milyen, aminek nevezik éppen ott a, a, a ahogy Istent ott nevezzék, mindig ugyanazt csak ezerféleképpen nevezik az indiaiak aki ilyesmiben nagyon hogy nézik. Tehát ott, ott ö, látszik, hogy ennek a hagyománya hagyománya volt uh -huh. Európában én úgy gondolom, hogy az élet- és természetvédelmi alapállás, vagy erkölcsi uh -huh. alapállás nyomán a mai magyar jogszabályrendszerben minden jogszabály föllelhető, ami jogászok számára is egyértelművé teszi ennek a területnek a, a védettségét Igen. és a védendő jellegét. Itt, itt mondjuk ez az, az van, hogy mindentől függetlenül amúgy is megáll a Igen. lábán, ugye? Igen. de akkor miért, mekkora jelentősége van annak, hogy ezt a misztikus oldalát belemegyük? Mi az eljárásokban ezt a misztikus oldalt csak a, a, mondom az alapállás rögzítésébe, tehát a településfejlesztési koncepcióba látjuk szükségét uhum. ennek. És mennyire ragaszkodnak? Ott. Mi szeretnénk elérni, hogy ez kerüljön bele. Uhum. És a képviselőtestület is, hát ők ott élnek, Pidis-Szent Kereszten, hát a apilisben élnek, a magyarságnak a. És milyen a, a, nevű település? Pilisztán keresztények. Nem születtek, és nem is bűnösek. De nagyon jó szándékú, a... nagyon, tehát öntudatos emberek élnek ott, akik érzékenyek erre. Tehát ha a Pilisztántai polgármesternek, a Szűnyi Oskának megnézik a munkáját, vagy az Árva atyának, ugye Pilisztántól kötődik az is a, a párosokkal kapcsolatos munkája. Tehát ott igenis nagyon természet történelem tisztelő, elkötelezett emberek élnek akik én szerintem rezdülnek erre uh -huh. az alapállásra uh -huh. és rezonálnak rá. Aki nem, az, az nem, de én szerintem ezek a képviselők, testületi tagok is rezonálni fognak erre pozitív értelemben. Ha nem rezonálnak, akkor is a jogszabályi kikényszerítési lehetőségek adottak, ehhez kell a civil szervezeti jogosítvány, mm -hmm. meg az elmúlt 7-8-9 évnek az a tapasztalata, hogy ugye a civil szervezetek saját kárukan tanulnak, és a másik civil szervezetet megsegítik, hogy az már nem menjen bele bizonyos Igen. probléma kezelési zsákutcákba, mm -hmm. tehát itt ennek kell működni. most most tulajdonképpen az, hogy, hogy ezt, a, ezt a misztikus érvet ilyen... Előtt tartják, amit tulajdonképpen úgymond hivatalosan, tehát jogás szemmel erre nem volna szükség, hisz, hisz tökéletesen megáll az érvelés jogi szempontból. Akkor ezt tekintsük most egy egy kísérletnek. Mi nem kísérletezünk, ez az erkölcs alapállásunkat rögzíti, uh -huh. és azt szeretnénk, hogyha ez mindenki számára, tehát az, hogy dobók a a szakrális helye jellege az világjelentőségű, egyedi világjelentőségű, uh -huh. ez tükröződne vissza ebben az állásfoglalásban. Értem. Ez mondom, egy alapállást rögzít. A jogi alapállás és a jogi küzdelem az egy másik ügy, az mm -hmm. teljesen jól fogható, mm -hmm. csinálható küzdhető. Terület. Nem merült fel az, hogy, óp, minél végettél az időnk, bocsánat, mert ilyen kérdezek, de hogy ez veszélyezteti a, a jogi oldalvédelmét, mert úgymond hiteltelenítette? Persze, kaptunk olyan támadást, van, aki ezt teljesen túlzásba viszi, éppen az ellenoldal részéről folyta, folynak ilyen próbálkozások, azért, hogy lejárassák az egyébként jogilag jog Persze, igen. Ezt igyekszünk egyrészt kordába tartani. Nekem meggyőződésem, hogy a Isten terel bennünket, meg is bennünket, és megadja azt az egészséges utat, ahol ezzel az alapállással törvényi jogi keretek között menetelnünk kell. Sajnos itt be kell fejeznünk, úgyhogy... Köszönöm a lehetőséget. Örülök, hogy itt volt Deli Árpád, Dobó körül is hallottunk, és a honlapunkon és az egész anyagot meghallgathatják, hogyha véletlenül ha nem hallgatták, meg én szerintem ez most nagyon-nagyon sok információt tartalmazott, és föl fog kerülni nem sokára egy kis anyag is ezzel kapcsolatban, és arra szeretnénk bíztatni, hogy hát nem is rögtön most, hanem egy-két napon belül, ahogy ezt mi rendezni szoktuk, írják le a véleményüket ezzel kapcsolatban, osszák meg velünk, mi, bocsánat, még egy szót, mi 27-én, június 27-én, szombaton, 10 órától este 8-ig szeretettel látunk, s várunk mindenkit a dobogókői magyar naprendezvényünkön. Köszönjük szépen, uh -huh. minden jót! Köszönöm